Páni, vynšujem vám pokojný januárový večer, že je v roku 2026 už 19. v poradí, tak na to by zrejme prišiel hravo každý. Ďalším základným faktom pre nasledujúce minúty je číslo 86, ktoré si dovolíme spojiť s našim tzv. plánovaním a bilancovaním, ktorým zároveň vstupujeme ako slobodný vysielač do svojej 14. sezóny, čo tiež potvrdzuje Častý pocit o zrýchlenom plynutí toho, čomu hovoríme. Čas. S tým dnešným dňom by sa dali spojiť aj legendárne slova, kto zapravdu horí, pretože na následky ťažkých popálenín zo 16. januára v roku 1969 zomrel Jan Palach. Samozrejme, dielo Karola Kuzmányho s tým nemalo súvislosť, keďže vzniklo ešte o viac ako 100 rokov skôr. No a keď sa tak pozerám po štúdiu, tak mi ešte napadá jedna udalosť ktorá má práve dnes rovné polstoročie a kto vie, keby aj nám niekto ponúkol 30 miliónov dolárov ako kvartetu Ringo, George, Paul a John možno by sme tu už tiež nesedeli od nich sa vtedy chcelo, aby sa ako Beatles opätovne dali dohromady a ani za takúto sumu na to v tom 76. nepristúpili. A keďže my sa tu v takých číslach nepohybujeme, tak nás ani nemôžu rozdeľovať. Čím teda potvrdzujem fakt, že sa hlásime v takmer plnej sile? Od prvého mikrofónu vám pekný večer z Banskej Bystrice, žila Peter Kršiak, od druhého Boris Koróni. Dobrý večer. Od tretieho Zdenko Onderka. Dobrý večer. A pri čtvrtom sedí náš Žolík na telefóne, čiže Kamila Linke, Tadeáš Ignác Slobodan, ale Bajza. Najčastejšie omylom Michal Dobrý večer Čes práci, teda dobrý večer Ja by som veľmi rád tiež povedal, že je tu s nami aj Peter Spišiak Ale veci sa zvrtli tak, že bude prítomný len takto zo záznamu Pekný dobrý večer Lebo odletel do teplých krajín Chceš ho ešte raz? Ne, no nepočul som, počku, no, no, daj si sluchátka. No. Pekný dobrý večer aha, aha. Máme ho tu Máme ho tu, ale len takto naďalku, lebo odišiel Bude teraz v Pekingu alebo je už toho času v Bangkoku. On išiel do tajská ľudia na mesiac a pol. z nejakého dôvodu. Ja, ja si myslím, že on videl nejaký romantický film. Typoval by som to eat, pray, love. A on si nejaký on si nejaký romantický film a tam videl, že ľudia, ktorí v živote niečo sa a nevedia, čo so sebou to tam, tak vymyslel si, že o, že pozeral si film filmov, tak odišiel ľudia na mesiac a pol do tajska, našiel si letenku za 500 eur hore dole a nejaký hotel? Hotel za 800 eur, že v, v, v, niekde v Tajsku 800 eur stojí hotel na mesiac a pôl. Mm. A tak, tak odišiel dnes. Te, neviem teraz, či už... Či je teraz v Pekingu a hľadá lietadlo do Tajska, alebo už toho času v Tajsku neviem, ja som mu cez ne volal, ale bol nedostupný, takže ah, asi v tej dobe niekam lietadlo. letel. No, ešte asi. Asi. Lebo, lebo že to je tak, to išiel z Viedne a že do Pekingu 10 hodín a potom ideš, pristaješ v Pekingu, potom máš 8 hodín v Pekingu na to, aby si našiel druhé lietadlo, ktoré ti letí do Bangkoku. A potom z Pekingu ti trvá let, ďalších 5 hodín do toho bankoku. A potom ešte ide niekde autobusom do nejakého tajského mesta. Bambusové neviem, Nejakého, a potom v tom tajskom meste si ešte musí zobrať taxík, aby ho dovezol tam do toho hotela. No, tak... A naspäť ako? Tým istým spôsobom? Asi tým istým Cestou, spôsobom. Ale tak... Počuva, a on išiel sám? Sám. Mm. Ale on vrátia sa možno on... piati. On nechcel sám, mm -hmm. on tam hľadal niekoho, kto by išiel s ním, ale nikto sa nenašiel, tak išiel sám. Tak išiel sám, dobre. A... Už teraz sa hlasí zbytočne, že pozde. Nie, počkaj, že... ja, ja mám nekde... takú... Poďže niekde v Pekingu teda. <laughs> Lebo ruku, Chlapci, to som zasa nemyslel. <laughs> jo, ako aj. ja mu držím palce. No ale, ale to som vlastne chcel, že teda vieš, on sa tam išiel zmeniť. Lebo, mese... Lebo no, mesiac je dlhá doba. to nikdy takto nepovedal, to ja tvrdím. je no, veď, ale... veď, ako jasné, ale dobre, takže môžeme sa teraz staviť, teda, že aká zmena nastane, keď príde? Bude ustrihaný? No, ja, takto, alebo... ja s manželkou? Dúfam, že príde naspäť. Ja, ja dve veci. Dúfam, že poprvé dojde tam, kde chcel, a podruhé, že sa vráti naspäť. A stane, pochopí, kde... že tu je najlepšie. Lebo ako sranda, bokom nie je to, nie, nie je to sranda, že navyše on teda ani tie, tak asi nepovedem nič tajné, že, že to nie, nie je on nejaký znalez jazykov. Hmm. Teraz si to tak predstavím, vystúpiš. Však práve, vieš. Vystupíš v Pekingu na letisku. Už. toto samé o sebe, nič nepotrebujem vedeť. Peking, letisko, mal Peking. mal nejaký prekladač v, ru v ruke. Niečo? A mal, on si kúpil no, no, nejaký hej. taký ten... Vasko tuším, či, hey, či to bolo Existuje hej. niečo také, že tu pojíš po slovenské, no, no, hovorí vasko, to aj po čínsky, že hej, že hovorí. Ale ja teraz si predstavím ten Peking, tie, tie, tie haky baky pekingské, čínske. bože ma mňa a pod za neho <laughs> oh, a neviem, no, tak... Som z toho taký. Nie som ja. Takže na tú ďalšiu bilančku už asi bude tu. On má prísť späť. Až v marci? Možno, že budeme mať ďalšiu bilančku až v apríli. Chlapci, no dobre, ale tak to chce teda ako stavku, je ako, že aká zmena príde teda. No, hovorím, že dúfajme, že príde náspäť. To, že príde, tak to dúfame aj všetci, ale že aká zmena príde, že nám to budeš prechovať po neviem, aký jazyk je v Thajsku. My sme si z neho robili sámdu, že, lebo je, taj, je tým známe, že tam, ako to povedať, tak civilne. Do Tajska sa chodia mnohí ľudia... Transformovať, po, Zaradovať, ktorí no, sa nevedia mm. bežne zaradovať doma. Tak, tak si tam nájdú za pár euro, alebo teda nejaké drobné, nejakú radosť. Mm -hmm. No ale problém je v tom, že tá radosť v Tajsku že večer si ideš ľahnuť so ženskou radosťou a ráno sa zobudíš s chlapskou radosťou. A možno to bude pre ňoho aj väčšia radosť. No ale nie, to takto je, že to tajské tým známe. Potom je ešte druhá možnosť, že sa dá mne vráti ako v mužskom prevedení. Až takáto zmena, že príde tajčanka. Že odišiel Slovák a príšiel, vráti sa tajčanka. Spíšiačka príde. Ale ja som toto dnes fakt, že počul toto, že sa deje. Ale to je známe. To... A niekto mi to aj vravel, že sa mu to stalo, ale že... A to mal nejakú svadobnú cestu dokonca do kelu. Nespomeniem tak... si. Ale dobre, nechá tak. V Tajsku sa ti to e... asi... asi teda, neviem, možno, že je to nejaký stereotyp, ktorý tu riešime, ale, ale ja som tiež tak počul, že v Tajsku je to také dosť časté, že... Tak ako, vieš, no niekto tam ide za prírodou, Takou prírodou. To je tiež v podstate príroda. Mm, no, tak, no Takže zkrátka, takže, takže dobre, Peter Spíšak tu dnes s nami nie, lebo toho času je buď v Pekingu alebo už v Bangkoku. No dobre, a myslíš, si, že sa s nami spojí, pretože je to fakt, akože cez spolku zeme, takmer. Neviem, ja volal som mu bol nedostupný. Tak si, Lebo, vieš, volanie, tam je roaming, musí byť hrozne drahý. Eh? No jasné. Aha. To je dobré, ale sú sa Internet, v vieš čo, ešte keby si kúpil tú kartu, možno no, tú, tú miesto nejakú. Áno, áno. Tak no, o, tak on, on teda tvrdil, keď odkázal, že ostáva jednak ako v kontakte, že však nič sa nemení a hlavne on, Peťo, nahadzuje veci na Odise, Odise. Uh -huh, a... Áno, áno. Uh -huh. A potom dáva ešte veci, myslím, na YouTube. Áno. A keď ja som sa teda, ako sa ho pýtal, že kdo bude tieto veci robiť, už som si to ešte rozhadzovať s Peťom Kršiakom, že čo? Tak hovorím, že že ja si beriem notebook dáme, a budem ote, tak on bude ote nahadzovať veci. Len mu tam musíme postieľať tiež v tých hieroglyfoch. No vravím, a tam máte na tom bankoku v tej dedine internet, že má, že má, moja chyba je, že ja som zase niekde v období, ja som videl film z Bankoku Bangkok Hilton, Bangkok Hilton áno. tam z niekomu strčili do vrecka drogy a potom ho chceli zastrediť, popraviť áno. a ja si myl, bože môj, do Bangkoku, besým, tam neviem, ti strčia drogy do vrecka To bola, droga, bola Nicole, Kidman, Nicole Kidman. No a to Nicole bude podľa mňa nejakých no, veľa, 30 rokov. No, no, no tak no, no. ja som niekde tam zacvaknutý a potom no. ešte plus, bol taký film s Leonardo DiCaprio, Pláž, a on tiež tam išiel niekde do, práve do Tajska, tak ja niekde tuto, v týchto oblastiach sa hýbem a myslím si, že. Že, že, že, že, že Tajsku, bože môj, prídeš do hotela, tam budú strčať nejaké káble z, z vrchu z, z, zo stropu a šváby a upratovačka mokorou handrou. Aby sa U, ešte nesmiali ani z nás pri tej ale, ale to sa možno zmenilo, že to je úplne no. inak. No tak, takže ja som taký trošku frustrovaný, nešťastný z toho. No čo, a vieme dôvod cesty? Akože typu, ale, že iba výlet? alebo v celý čas si to rozprávame, do že nevieme. Vôbec. No, no nevieme, myslíme si, že videl romantický film no. A že toto bolo to, prečo ja odišiel. No takto, ja. nevieme. No, a nevieme. taký milovník Elánu. A on ide takto počúvať takú muziku. Tam. Ja som zvedavý, keď nám pošla tú prvú Morzevku od, odtiaľ, že teda... Ako tam ako, prišiel? Hej, ako prišiel? Čo prišiel? S kým prišiel? Čo našiel? No, takže, takže toľko k Petrovi Spišiakovi. Nie je tu s nami. Preto s bude on... relácia dnes mimoriadne krátka. Áno, lebo on tu väčšinou, lebo rétor najviac toho typu... on hovoril. Nám tu chýba. Je som mm. teda, keď si ten úvod, že to som ani nevedel, že sú dali tým chlapcom Subili 30 miliónov, aby sa spojili. Uh -huh. Tak nám by mohli dať 30 miliónov, aby sme sa rozdelili. <laughs> že, že keby to je 30 miliónov, že viete čo, že dáme vám 30 miliónov... Daniel, Daniel, Lejmon, Lejmon, takto? Ne, že nerozdelili akože rozdelili. Si že, ich rozdelili? Nie si ich rozdelili. Aby sme sa my všetci aby rozkmotrili. Aby sa my rozišli. Aha. Že dáme vám 30 miliónov, ale že rozbite vysielač. <laughs> tak ale vieš, tie milióny poslednú dobu tu lietajú aj zo západu. Však si, vieš, to... V to západy. dánsku, vieš, akože A teď si vás všetky koupím. Ja ako Trump? No yeah. jasné, vieš, ako ako keby zo, zo svojho dával, vieš? Ako... Tam bežarovný. Vieš je. Ako keby nám dal tých 100. Bral by si, nie? Je to rozprávková bytosť. Ale vieš, ako... Čo chceš, že to developer z New Yorku je zvyknutý obchodovať s nebobytosťami. Teraz to robí vo veľkom. No ale nie za svoje. Ale nikdy to nerobil za svoje, vždycky ja, si, ale... si na to požičal. Dobre, ale tak tých 100 mega, to by si myslíš, že keď podnikal, že to robil za svoje? No. Chudák banky. Takže, <coughs> hey. ale inak akože... Ako že, jak to povedať, že, že to inak je to hrozné, že Však čo, je čo, čo to, teraz sa deje. Že... Ja som si to tak minulý týždeň uvedomil, keď... Tam tá venezuelská troska, nejaká mačadová, mu venuje svoje vlastné... Mieru. Tú, tú Nobelovú, pátky, cenu, Nobelovú, cenu Nobelovú cenu mieru. Tak. Nobelovú cenu mieru mu ona dala. A teraz... Ktorá je neprenositeľná. Tak. Teraz ten, ten Nobelový výbor povie, že no. vy nemôžete cenu no, niekomu odozdať, to je neprenosné. No. Ale že túto venezuelskú trosku to nezaujíma, že to je neprenosné, ona mu ju dá, lebo, lebo, lebo ona chce vládnuť vo Ona ju dostala. Ona No tak vidieť, komu to všetkému odovzdávajú v poslednej chvíli. Predstav si, že... Tak poprvé, že... Aký vlastne Nobelov výbor, ktorý rozhoduje o ocenení, že komu ste to dali? Takémuto lúzrovi, takéto... moci bažiacej ženskej, ktorá pri prvej príležitosti, keď zavetrí príležitosť chopiť sa moci vo Venezuele, tak vo Venezuele tak ona odovzdá bez myhnutia oku, oka cenu, o ktorej aj ona vie, že je neprenosná. Hej, takže odovzdá, a že to, to nestačí, teraz si predstav, ona moju odovzdá, napriek všetkému moju dá a povie, že ja som mu tú cenu odovzdala preto, lebo priniesol slobodu venezuelskému ľudu a za to, že dodržiavam ľudské práva. Hmm. Čo je, to, to už vlastne nie je ani výsmech, to už je niečo, je že, že ako, ako morálny, ako etický človek by si chcel niečo rozbiť od nervov, lebo to už je vlastne, tak, tak vlastne, tak Trump priniesol slobodu Venezuelskému ľudu za to, že uniesol ako taký lotor posledný nejakého venezolského prezidenta a pri tom 80 ľudí, tak to je sloboda, ktorú priniesol. A teraz ešte, a, a teraz ešte ona povie, že za to, že dodržiava ľudské práva však veď ten Trump s tým Netanyahu on veď ste spáchali v, v gaze genocídu pred očami celého sveta a táto Mačadová, ktorá dostane ocenenie, že, že, že Nobelovú cenu mieru, tak nie len, že mu odovzdá, ale ešte takýto dríst povie hrozný. A, a aby toho nebolo dosť, tak Trump povie, že ďakujem, že ste mi tú cenu dali, ešte sa zahrá na prekvapeného hoci celý čas tú cenu chce A povie, že že to je veľká, ako, teraz ho parafrázujem, že to je veľká forma vzájemného rešpektu, ktorý si my tu medzi sebou ako, v, v, v, prejavujeme. Pri tom, aký, aký rešpekčak? Tu cenu si dránkal, žobral, pýtal, buchal, hádzal ako malé dieťa sa ozem a povedal, že, a nechám si tú cenu. Víš, počujaj, že to je normálne, že my sme to jak v blázninci. To je úplne, to, to úplne bláznostvo. Toto, toto sa že. Akože, toto sa nikdy, toto, čo sme videli, túto vec, sa nikdy nemalo udiať. Nikdy sa toto nemalo stať. Takže to je strašné, že sa to stalo a je strašné, že žijeme v svete, kde toto sa stalo a každý mykne plecami. My to, my to, sme ako, to, to nie sme, že bláznincí, to ako, prepáčte, všetci blázni, že, že vôbec to prirovnávam, to sme ako ani nie medzi malými deťmi. A k, k čomu toto prirovnať? No, k bojtech, čomu túto nenormálnosť prirovnať? hneď reaguje na to, že cenu mu odovzdala, ale finančnú odmenu mu nedala. Lebo k tomu je aj finančná odmena. No, tak no, ba, tak nič, ale išlo neviem, neviem, ale... o tú... Ja viem, že, že išlo, ale veľmi, keď už teda... Zviem, tak že že, počaľ, že teraz si uvedujem tú hrôzu, že toto sa reálne stalo. Že za normálnych okolností by si čakal, okay, že, ale, že, že, že toto predsa nie je možné. Počuaj, že my sme, áno. iba ešte jednu vec. Sme, že my sme ako deti počúvali ro rozprávky o cisárových nových šatách, však toto máš císárové nové šaty. Však toto máš naozajné cisárové nové šaty v reálnom životnom prevedení a všetci sa tu tvárime, že akože nič strašné sa nestalo. Počúvajte, nepredstaviteľná vec sa stala. Koniec sveta, koniec deň. ako to povedať? Toto je niečo nepredstaviteľné. A že, že, že nejdeme kľudne ďalej. Trump dneska povie, že on sa už necíti byť viazaný mierom, lebo nedostal Nobelovú cenu mieru. A, a, a, a Nobelový výbor mu povie, ale viete čo, ale, alebo nejaký norský premiér mu povie, viete čo, ale nevyhrážajte sa vy, lebo to neudelujem, ja to dávam Nobelový výbor, ja s tým nič nemám. My sme, my sme proste ako, ako na psychiatrii. To je nepredstaviteľné šialenstvo. A v, a že v tomto sme. A nemáš pocit, že on vlastne z tých dvoch tretín iba trolí ten chlap. On si robí prdel z celého sveta. No, len vieš, ako, Ale nie, vieš, ako... Čítaj ja, to, čo reakcie, reálne áno, píše. On čaká tie reakcie, no, vieš. Možno, no, že to on sonduje a teraz ako, no, že on podľa toho ide. On že, pochopil základnú doboviť, vec. Vieš, no. V dnešnom svete není podstatné ani peniaze, ani moc. Jediná hodnota, čo je, je pozornosť, ktorú na seba pritiáhneš, to je dôležité. No dobre, tak propášte Máme teraz, ekonomiku. Tak nech príde, nech sa vyserie pred očami celého sveta, ja neviem, v Bruseli na onom do Edzpov... parlamentu nech a Budeme takú pozornosť. Ver tomu, že by sa no, no, prestalo, to ktorú keby vedel, že z toho bude mať benefit u svojich voličov. Toto není pre nás. Toto celé není pre nás. No, dobre, toto no, pre no, nás. no dobre, ale, ale toto je nenormálne zde. Nevravím, že je to normálne. Lebe je to je... stav tohto sveta, ako sme si to urobili. Ako ja. navolili ty si chceš američania. Počkaj, počkaj, ale sú spokojní. Ty chceš povedať, a teraz akože sme no. odpočili trochu. ale no, iba trošku. Trošku, hej. No. No. Ale normálne, že behom dvoch mesiacov sa svet toto obrátil? Že jednoducho tu neplatí, čo bolo zaužívané, za dohodnuté, ťažko vy, vybojované? A ty si myslíš, také? že to platilo? Len sme sa pretvarovali. No. Veď tu sa všetci tvárili, že niečo platí a všetci videli, že nič sa ne, tu, tu neakceptuje. Už od Kosova. Akože tu nie, nikto to, nič to, to nerobí. To pravdu. Akože je, je jedna vec, a ktorú naozaj treba Trumpovi poďakovať, Na. a to je minimálne to, že on sa nehrá. On nepovie, on nepovie, že viete čo, ja som uniesol venezuelského prezidenta preto, lebo chcem demokraciu. On povedal, že chcem ropu. To, to, to je strašne pekné na ňom, že konečne sa našiel niekto, lebo mňa išlo poraziť. Lebo a? takto, však, Spojené štáty americké, to je lotrovský štát, to, je, to, to vždy boli lotry Aha. na pohľadanie. A išlo ťa poraziť, keď títo lotry ti robili zlé veci, ale pritom sa tvárili, ale ja, ropu venezielsku, pre boha, čo ste si to vymysleli? Ja len chcem demokraciu, je ľudské práva. A takto sa ti vysmievali do oxích, to išlo ťa rozdrapiť od nerov, keď si vedel, že je to klamstvo, že vy chcete skutočnosti ropu, že vy chcete, aj v tom, tom Iraku ste si vymysleli zámienku, že o iné ide, hej? A teraz sa ti smejú do chvíľa to hovoria, nie, milé, tak, tak to je na tom Trumpovi pekné, že on toto obišiel konečne, konečne sa našiel niekto, kto rovno povie, ale mne nejde o toto, až ja nám na vaše one. ja chcem ropu, Penežino. ja chcem aj kto Grónsko kvôli a neviem čo, a teraz zeminy vzáca, on povie rovno. Tak toto si naozaj zase na ňom vážme, že konečne sa našiel niekto, kto sa na nič nehrá. Ale lebo on to de facto debaskoval. Áno, to je pekné zde. No. Poďte to je to pekné. Len, no. len mať prezidenta, ktorý si povie, že ja chcem Nobelovú cenu mieru, dajte mi ju. No. A teraz, keď mu nedávaš, tak si ju zoberie od Venezuelskej. trosky nejakej. Povedzme si pravdu. Od toho, ako ju dali Nobelovú cenu mieru Arafatovi je to výsmech. Áno, aj to je výsmech, ale že, ale že ja som si nevedel predstaviť, že raz tu bude nejaký politik, ktorý bude robiť vec, že dajte mi to a keď mi to nedáte, tak ja si to zoberiem a, a zoberiem si to od veneskej no. tejto a ešte sa aj poďakujem za, no, za, za vzájomnú formu rešpektu, ktorý si no hej, nie, že... on, on urobil z toho divadlo a zosmiešnil vlastne Európanov, celú Nobelovú cenu, zosmiešnil tú babu, ne, ktorá sa zhodila a, a nechal ľudech sa zhovadí po dom. <kým> A, a nič viac. <ský> to, to. uh, Počúvaj, toto akože vyzerá dobre. My by sme mohli mať reláciu normálne, že akože, aké máme názory? Ale to... No, názor, nie, no. lebo ako toto, <ský> vieš, ako... fakt, ste sa tu rozbehli. Veľa názorov sa aj okolo tohto točí. Mne sa páčil jeden, keď rozprávali, že však Američania na tú ropu majú nárok a právo, <ský> lebo oni ju tam objavili. Takže to je ako, keď ja prídem k tebe domov, objavím ti vkladnú knižku a teraz budem považovať za moju, lebo som ju objavil. No, oni, tak že oni nepovedali, že ju objavili, oni povedali, že oni vybudovali infraštruktúru no, na jej ťažbe, Že im patrí či, tým hej, pádom. Že, že, že, že, že oni prišli, bol, bola tam ropa a oni začali budovať tie veci, len no. potom prišiel Čávez, im to znárodnil a preto je to vlastne ich, lebo oni za, da, do toho dali peniaze a potom ich stále vyhnali. No, nie, niečo, tak to otočím. No. Ja ti pomôžem vybaviť si vkladnú knižku, potom príjem k tebe, ju nájdem a poviem, lebo som ti pomohol ju vybaviť, tak je moja. No, tak oni to takto riešia teraz s tou ropou. Aspoň takto mi to príde. No, a niekto to ešte obhajuje. To to doplatíme všetci. No, a my na to doplatíme preto, lebo máme vodu. A tiež no, ju niekto bude chcieť. Volá, to normálne nahlas. A to sa už vie, to sa už hovorí na hlas, bežne. Takže za chvíľočku čakajme aj my, že sem nejaký orol priletí alebo medveď, no, alebo kto? Prečo myslíš, že sa dávalo do ústavy, že voda je ako strategická? A my už máme zároveň. v ústave toľko vecí, ktoré sa nedodržujú? Dodržujú. Do, pra, práve, že dodržujú. Ako toto je, Aj, je jedna z vecí, ktorá je dobrá, že tam vôbec je. Aj sloboda slova zároveň. a cenzúra je zakázaná. No. <laughs> je to ale špatne definované. No ale venezuela tiež tak znárodnila ten svoj ropný priemysel, že si dali, že ropa je strategická chorobí. Ale, ale veď, ho, ho. Veď, pre áno. Preto môžeme povedať, že toto celé je nelegálne. No. Chlapci, bilancujeme... Áno, začali sme z, zač z takého veľkého pohľadu, z vysoká... musíme ten špendlík píchnuť do toho balóníka... A v ňom najdeme bilanciu, za, za oh, ktorý? Vlastne. December. december. <laughs> tak ideme do decembra. Naposledy sme sa stretli pred dvomi mesiacmi v novembri. Áno, dobré to bolo, dobré stretnutie to bolo. Čiže aj november by sme mohli, ale december, vždy posledný mesiac, ktorý mm -hmm. je celý mm -hmm. za, za nami, mm -hmm. tak, lebo potom by sme po pol roku napríklad museli e, 5 mesiacov. Ne? Ale že vraj boli čísla plusové. Nádherné boli, však z den do. Áno, tentokrát tento to celkom vyšlo. Musím skutočne ako veľmi oceniť všetkých poslucháčov. Vyskladali sa nad... Očakávania. Môžem si pýtať tantiemi? <kým> <kým> môžeš. Pýtať si môžeš. <kým> pýtať <kým> si <kým> môžeš čokoľvek. Jediný spíš, jak má tantiemi. <kým> no a je teraz tam tiemoš. <kým> No, Dobre, ja, tak môžeme ísť na tú bilanciu mesiaca december uh -huh. No, spolu sa vyzbieralo 11 680 eur Ďakujeme Je úplne super Vianočné. S tým, že na účet vo VUB prišlo 7812 PayPal 443 Občanský snem 1850 SMSky 418 Stripe 1119 a Litecoinov za 37 eur no, výdavky sme mali dokopy 9797 eur preplácanie cestovného 900 eur honoráre 5625 štúdio Banská Bystrica 1235 Bratislava 607 online služby 494 Réžia, spotrebný materiál 516 DPH 99 Telefóny 144 A bankové poplatky 34 SMS poplatky 104 A poplatky na Paypal 34 eur mm. Celkovo výsledok hospodárenia Bol teda v pluse za december 1883 79 eur 79 centov čo myslím, že bol iba druhý mesiac. Asi roku. Tento roku. Tohto, tohto roku za 25. Ja, Už minulého, ale nou, myslím, áne, tento rok áno, ešte čo uzatvárame. Je... Vlastne iba dva mesiace sme boli v pluse. No, vynahrádza nám to vlastne ten dvojpercentný vankúš, čo tak, zatečie. Tak, mhm? tak, tak, tak. No. No, Takže tak. Tak, ďakujeme veľmi pekne. No a teraz treba zase začať od znova. Dáme od znova, ale asi si dáme pesničku. Dáme pesničku? No, dobre, vždy tak robíme, že... Mali sme tu hudobného hostia nedávno, minulý týždeň. To je tá fotka, čo si posielal? No, neposielal, ale ukázal. Tak, tak, dobre. Bol tu Henry. Oskar Roža tu bol, Henry to tiež bol v rádiu u Eriky. ale... Páčilo sa? Komu teraz? No obom hostom. Obom? Uvidíme, keď sa vrátia, tak páčilo. <laughs> a je prísľub, že by sa tu mohli obaja objaviť, jeden dokonca možno aj pravidelne. No a Oscar ten doniesol aj nejaké pesničky, tak si jednu teraz vypočujeme. za oceán odpustím no nezabúdam oblaky rozhúkam Zdenka Predná, Oskar Róža a toto je náš slobodán pri kamarát Zdenky Predná tak ako už som stihol s ňou debatovať za svoju život takže ako jasná aj s Katkou Koščovou dovedň ju prosím tam, doveď Katku Katku Koščovou keď dovedieš budeš mať tie dostaneš cestu do Pekingu a za darmo. áno <laughs> chlapci, chlapci Katka Koščová. Nie ste v pasti, Aby bola máme e-maily, nemáme e-maily alebo budeme debatovať Nezahováraj, <laughs> nie, ja, ty nezahováraj Viem, vieš, lebo vy zasa ženy Budú e-maily, keď bude Katka Ale to, my, vieš, <laughs> prečo si z Katky Koščove to teraz rám tu teraz Kaku. Lebo ona náš fanúšik. No, no, lebo Mišo, Mišo prichádza vždy z mainstreamového svetu. Áno, áno. On si myslí, že hej, hej, aby he, Katka, katka sa v živoťa nevstúpil. No, no. Mala by kopriúku. toxické toxické prostredie. Hej, no. a bola tu? No ist nie, nie My sme <totipaný> sa s ňou stretli len v tom krížikovom médiu. Ona potom bola taká veľmi uvedomelá, nie? Ona Ona dotnie je veľmi. A tie prednášky, keď má nejaké... taká. To je váltová, vekom túku, je. Ona tak veľmi. ale však nevadí. K narodení nám je vždy gratulujeme. však ako to sa patrí. Za no však jasné, že my to nepotrebujeme rozdeľovať. A teraz sa budem v noci budiť. Jo, ja som zahrál teraz dostanem. Budem. Ale ona by sa mala budiť, že tu znela u nás, Je to Je taký, ktorý sa trápi, Paradoxne, ale ja mám veľmi rád uh, hercov, spevákov, ktorí vôbec neriešia, odkiaľ si, čo si, aké máš názory, alebo čo teda myslím, tie te politické. Normálne sa s tebou ba bavia. A ty sa, sa s nimi neriešíš, súkromné veci treba. Vieš, že sa nevypýtuješ ako blbec. No a ten tvoj syn, čo? A, a milenka, milen, tvoja... To, a to... Hej, ako... Ne to normálne, vždy mi to prišlo hnusné a možno, že práve preto som sa s nimi aj viac bavil respektíve vždy, no zase kamož úplne nie, ale chápeš, že taký prirodzený rozhovor nie je typu, že ako nejaký fakt, ten taký bulvárny, že no tak čo, kedy, ako ste bol, s kým si to tam bol, sme sa zbláznili všetci. Oni sa bojajú rozprávať nahlas, hlas, lebo niekto ich počuje, z toho zase urobi nejaký článok a tak. Tam stačí, keď si kýchneš, tak ako už niektoré médiá, uh, chvala Bohu, že v nich nepracujú. No dobre. Uh, <laughs> však napokon o tom sme sa s tým Oskarom Rožom rozprávali, lebo keď ste dovysielali, potom sme ešte na chvíľku sadli. Sadli na kavičku uh -huh. a tak, a on hovorí, že ne, že, že koko v tomto nášom svete týchto umelcov, mnohí máme tieto názory, no ale... Náhodosne to boja, povedať. <laughs> ne, a to bolo aj za s tými očami A to je to, že ty to ďalej nehovoríš, že ona, ale to je zasa od voler, To sa vieš, vrátilo. A... Toto bolo aj za socializmu. Tiež mali mnohé názory, protisúdružské a tiež sa to bali. Nahlas Pre to povedať, hovorím. A ťa to ťa, keď si to povedal nech, ty. Niektorí kolegovia vôbec ako že nemajú rady, že keď poviem ako že no, tak, že z páni. <laughs> Oni sú normálne úplne. <laughs> tak čo sú súdruhové a ako teda one? že ty súdruh, no ako v Rusku, vieš, a tak ďalej. Ja hovorím, ale si za No ale sú to Ale sú neboli len v Rusku. No však to je úplne jasné. No. Takže, máme nejaký e-mail alebo Zatiaľ máme niečo... prečítaný bol jeden jediný. No nič, dobre. Tak ale ako... môžeme tak... uspokojiť s tým, že sa niektoré veci vracajú, lebo sme tu predtým v predchádzajúcej bilančke rozprávali aj o našich nedelných bohoslužbách. Áno, áno. Napríklad. To je veľká vec, že... A boli? Už sú? Alebo som nepočul. Sú, sú pravidelné. Mala byť aj naš alebo na silvestra len tam bol výpadok technický, takže to naživo nebolo. Ale záznam bol potom dodaný. Tam sa vlastne stala, ako keby som to teraz vysvetlil, že o čo vlastne ide. Mali sme tu služby Božie Evangelické každú nedelu. Áno, s Michalom Zajdenom. S Michalom Zajdenom, leže Michal Zajden medzičasom išiel do dôchodku. S Božou pomocou. Isté. A bolo treba nájsť za náhradu. Tak keď sa hľadala náhrada, tak náhrada bola vyplnená slnečkárským farárom a slnečkársky farár povedal, že v žiadnom prípade nebude vysielať vo vysielači. Ani náhodou. V prípade. Tak sme čakali, kým slnečkárska náhrada odíde, prišla nová, teda náhrada už tá stabilná, nový pán Farár a nový pán Farár povedal, že nemá problém s vysielačom takže vlastne služby Božie v nedelu pokračujú. už pokračujú každú nedelu tak, síce idú s týždením o Ja to ano. bolo aj predtým tak, to bolo. takže vlastne tí, ktorí ste sa pýtali, že čo služby Božie tak už vlastne teraz vždycky každú nedeľu... teória by sme to možno dokázali nejak dať, že naživo, ale zase je to asi... že by si to O to nejde to, oni to tak chcú, že aby to nešlo naživo. Á, dobre. Michal by mohol naživo robiť nejaké takéto kaznie. Michal nemôže, lebo on je katolík. Ja On je katolík. Kastrolík nie, ale... Takže vlastne služba že áno, tie už idú teraz. Zase. Zase každú nedelu. No. No. no, lebo ako technicky by sa to dalo, ale keď nechcú dobre ok, lebo či, Ale ten, oni či, to tak... majú funkčné, lebo my sme na živo išli. No, ale, ale... Len oni majú ten softwareový, aby som im dal hardveru, vieš nie, nie, ako nie, tam, ako, to... tam nie je problém v tom, že by nemohli, oni aj teraz môžu ísť na živo, hmm. len z nejakého dôvodu sú pokojnejší, keď tam majú. No jasnáčka není stres a podobne, že aby sa neprestíhalo, že keby tam bolo háno, lebo na štedrý deň boli po 10 minútach to na chvíľku spadlo na nejaké 2-3 minútky, ale potom sa to nahodilo a už to išlo až do konca. Keď hovorím, že kochaj aj tu padlo to sme sa zapotili No. A, no, aj sme dostali za to zase No písal aj posluchač, už to v poslednej dobe preháňate s tým presúvaním, hlavne hodina vlkáho že ste ju nakoniec zrušili a presunuli a podobne a ja si to tu platím a nemám rád, keď sú takéto zmeny. No, tak... no, musíme vysvetliť trochu, Hej. nebola to náša vina, ten výpadok prišiel taký trochu znena z znenazdajky a ten poskytovateľ. Ale riešili máme. sme, že, či to nie je na našej strane. Keď a, sa no, to samozrejme, samozrejme, lebo nikto nevedel tú informáciu, a k tomu som sa chcel dostať, že okamžite teda vlastne, keď sa zistilo teda nejakými takými najprv telefonátom, potom navigovaním cez telefon, že čo sa má urobiť, pretože ja som nemohol prísť hneď sem, tak samozrejme začal sa telefonovať tomu, tomu, tomu, tomu, to je jedno. No a poskytovateľ mi potom akože povedal respektíve servisný pracovník teda, že no... Hmm, No viete, ono vám to nejde preto a to ten Na centrále ešte nevedia, že tu sa stalo to, že tu prasklá optika, že jednoducho sa, čo si stalo, sa zosunula trochu pôda a narušilo celý vlastne úzol. No ono to bolo tak, no. potom on, ten jeden pán za mnou, za mnou prišiel hej, a on mi vraví, že tam bola chyba v tom, že dodávateľi v minulosti dodal nejaké tak, tak, tak, tak. nekvalitné niečo a teraz ako bol ten výkyv tých teplôd, tak vlastne tie spoje sa rozpojili. Prasklo. Prasklo to, rozpojilo sa to takže že vlastne nešiel optický internet. Čiže Museli dôvodu, novú optiku. Z tohto dôvodu my sme vlastne nevysielali. No a keďže to není urobený... A oni nám vlastne... Urobiť... My, my, keď sme, keď sa aj ty pýtal, že kedy to bude, tak, keď tak, tak, to spojazníte, tak, tak, tak. že oni nevedeli povedať, že kedy to bude, no tak sme samozrejme tomu museli prospesovať program. Yeah tak sme to prehodili, takže vlastne preto... Ale nakoniec sa, sa to v ten deň tuším podarilo, mám taký to... podarili, ale, ale že... bol, bol taký posluchať, že teraz si nepamätám jeho meno som sa ospravedlňujem, že on hneď mi písal, že ak je nejaký problém, ja mám nejaký internet mobilný a ja príde... <coughs> to, odbe... to som chcel práve povedať, a že ja vlastne my tu do budúcná s so Ozdenďou máme akože do, pripravené uh, riešenie vlastne ako náhradu, že keby to vypadlo, tak sa to automaticky preklopí, a pôjde to inak. Hej, akože to, to riešenie akože... To je, to je v podstate banalita, keď sa to tak zoberie. No, len jednoducho chceme to tu trošku upgradovať a povedali sme si, že nejaké 3 mesiace, 4 možno. Ako, ale, ale dá sa to, lebo tomuto sa treba vyhnúť. Ono, keď príde, ono paradoxné je, že dlho, dlho, dlho sa nič také nestalo. Tu maximálne nešla elektrika treba mhm. Ale nikdy sa ne, nestalo to, že optika vám tu rachne, lebo optický kábel je v podstate veľmi spolahlivý, keď sa to zoberie. Pokiaľ naozaj nie je nejaký problém, lebo aj keď vám nejde napríklad doma elektrika a máte povedzme UPS-ku, tak ten internet, ta optika vám Taktičky ide. To... to ide. Hej. Zabezpečím si takýto kábel a budem spolahlivý. No nie, ako to sa dá? Veď ono to tu je. Len sa Tu treba všetko k tomu prispôsobiť. Um, e, Takže za to iní dali, keby mali takýto kábel. Tu kábel, tu kábel, tu kábel. Aj tú kabelku. <tú> mhm. Kde je <toto> <tú> No. Ale my sme tam museli samozrejme porušiť program, lebo nám bolo dokonca povedané, že by to nemuselo fungovať celý víkend. Práve, do nedele. tak sme sa vyplačili. To bol ten katastrofický tak... scenár. Hej, hej. Nakoniec to nabehlo niečo po pol šiestej. No sme... ja som napríklad vravel, že, že, že, že zariadím to, čo som ti vravel. Ten taký ten internet, ktorý... Tú, a ja mám ten, to profi zariadenie, tam sú karty, že to sem dám a jednoducho to pôjde. Hej, mm. že toto je to riešenie, ktoré tu chcem časom urobiť. No tak sme len jednoducho museli zrušiť reláciu Adriáne Krajníkovej, ktorá mala mať pana Harabina, a mohol riešiť Takže aj tu vlastne po, posúval, posunulo sa to zrejme o týždeň bude mať on potom tiež toľko času Zruši presunula sa aj relácia oldies hitparada na pondelok a hovorí tie nahradili napokon hovorí e, hodinnú vlka áno, áno. Lebo už to bolo naozaj tak tesne pred vysielaním, že sme už narýchlo neriešili iného. No a toho poslucháča, ktorý si platí aj nešťastný, že sa takéto no. veci dejú, tak zase nepoteším, lebo, lebo hodina voka teda v piatok nebola z týchto dôvodov, a teraz ktoré sme bude my nemohli, v sme, nemohli sme ovplyvniť. Ano. No ale teraz, že v piatok zase nebude. Ale teraz lebo ne biatlon? Nejde o preseknutý kábel, ale ide o to, že ja mám nejaké rodinné dôvody, pre ktoré ja nemôžem v piatok proste vysielať. Ale bude hodina vlka tento týždeň. Takže Hodina voka bude, ale nebude v piatok, ale dáme si ju v stredu. A vám poviem aj tému. My sme, Keby bola bývala tá minulý týždeň... Čiže piatok, ten obrazok už neplatí? Ten obrazok už neplatí o tom iráne, no. ten už sa medzičasom vyriešil sám. Mm -hmm. Takže budeme teraz mať hodinu voka v stredu a budeme sa venovať tomu grónsku a tomu všetkému, čo sa tam okolo, mm -hmm. okolo grónska deje. Takže hodinu voka teraz si dáme v stredu. No, v tomto istom čase. V tomto istom čase, odpol 9 večer, tak. No, takže máme toto našťastie za sebou. Dúfajme, že nás takéto niečo nestretne. My sme to narýchlo prepli aspoň na Bratislavu, ale relácie tam už nemohli ísť, pretože keď nemám tak, internet, tak, tak, tak nemôžem ani, ani relácie áno, hej, no. hej, hej, ďalšia, ďalšia taká téma, ktorá často zaznieva aj v týchto reláciách, je, je relácia riadne na niť, čošňou, tak... Ariadni na niť bude v roku 2026 pokračovať, ale ni, nie je tak často, ako ste boli zvyknutí, a zase nie, nie je to ako... Nebude to mesačný interval. Nie, nie je problém na našej strane, ale je to vec, s ktorou prišiel Emil Páleš, že teda potrebuje pracovať na svojej knihe, ktorú robí Angelológia už neviem koľký diel, štvrtý. A... A, no akurát tu prečo? píše Milo, ja ťa zastavím, Miro tiež píše otázku, plánujete na tento rok relácie s Emilom Pálešom, takže hneď... no, no, výborne, tak to je presne ten, čo som aj povedal, že toto je vždy téma, no. tak áno, plánujeme, ale m, už to nebude tá frekvencia, aká bola v roku 2025, kedy sme vysielali každý mesiac, raz do mesiaca, ale teraz to bude asi tak, že raz za dva až tri mesiace. Ja som... Uh, myslím, emilovi písal teraz nedávno, že či ešte v januári niečo stíhame, napísal mi, že už nie, ale ešte ten februárový, prípadne marcový termín nemáme dohodnutý. Bude tých relácií teraz v roku 2026 menej? Budú, ale budú tak asi každé dva, alebo tri mesiace. Z toho dôvodu, že Emil potrebuje písať knihu. Jasne. Tak ja nemôžem ho tlačiť do toho, aby vysielal, keď nechce vysielať, nemôže. Takže, takže Ariadne na niť bude pokračovať, ale bude toho podstatne menej, ako toho bolo v roku 2025. Tá druhá otázka od Mirá z Galanty, ako sa darí s mediálnou radou a koľko bolo dodnes zhruba celkovo, asi zrejme vynaložené na právne zastúpenie v týchto sporoch. V decembri. Tak... Poviem, že sme si povedali pre touto reláciu, že niektoré veci nebudeme hovoriť, kým sa neúdejú, tak nebudem hovoriť to, čo by som chcel povedať, ale poviem to takto, že blíži sa čas, to, tak to povedať, nie, že blíži sa čas, kedy nás už mediálna rada nebude musieť zaujímať. Tak? Tak, <kým> no. No, skrátka tiež sme rozbehli nejaké procesy, ale uvidíme, ak ako to nakoniec dopadne. Tak. No, v, ka v každom prípade zistujeme, že proti hlúposti sa jednoducho nedá bojovať. Hmm. Hmm. Lebo pokiaľ by sme bojovali proti rozumnej protistrane, tak veri argumenty, Hej. vidíme, že tam sa to jednoducho Ech. nedá, to je hra na stenu hádzať. A ale pokiaľ je to ideológia, áno. ideologicky zanečené, tak tam... Ak, ako hovoril Verich, blbie nezničiteľný, tak. lebo sa číta z každej strany rovnako. Čiže, čiže... To som len... To je krásne. Bože, to som len ja politicko nekom, nekompatibilný, tým. vole. Ten pán to vedel veľakrát to to pekne je... pomenovať. No. Čiže, čiže takto poviem, odpoveď pre poslucháča, že robíme všetko preto, aby nás rozhodnutia mediálnej rady nemuseli ďalej už viac vyrušovať. Uh -huh. yeah. On to sice povedal tiež v súvislosti so socializmom, keď od neho odchádzali páni Markovič a Štepka a mm. pomýlili si dvere, ktoré mali viesť na dvor s dverami do záchodu. Tak tam, kam dete, to je cesta socializmu. Do hajzlu. No. Miro ešte napísal, ďakujem, rád vás počúvam. My ďakujeme, radi toto čítame. A tá ďalšia otázka je od, od, od Júlie. Dobrý večer, prosím. Plánujete stretnutie s poslucháčmi v lete? Super, keby bolo niekde na Liptove, to by potešilo. Plánujeme, a toto je otázka pre pána Kršiaka, lebo pán Kršiak plánuje veľkolepé stretnutie s poslucháčmi toho roku, Dobre, v roku to. 2026, ano. ale teraz, Myšo sa smeje, ale ja to teraz myslím vážne, bez, Onda, bez randy, bez randy. Uh, Peter podľa mňa správne povedal, že ak už sa máme stretovať s poslucháčmi, tak to treba spraviť kvalitnejšie ako bežne. Sme to robievali. Podľa mňa má v tomto smere naozaj pravdu. Tak... Uh, Chcelo by to nejaký program. Tak. To znamená, že bude Lenže ja. ten program môže vzniknúť až vo chvíli, keď budem mať ja zase mm. podmienky na to, že budem vedieť dátum a miesto, mm. aby sa mohli zabezpečiť to určité veci. Teda a potrebujem k tomu techniku, a to zase sedí tu tiež človek, no, však hovorím, ktorý, že ktorý mi tú techniku zabezpečí, ja. aby sme sa tam mohli teda plnohodnotne aj baviť. O, o, ono... T takto, aby sme odpovedali posluchačke že áno, milá Julia stretnutie s poslucháčmi bude... Na Liptové? Tak ona chce na Liptové. Ona chce na Liptové. Už sme boli na Liptové. Taktože. Vždy je dobre, keď to robíme niekde tak v strede toho Slovenska, lebo potom všetci to majú relatívne blízko. Keď, keď sme to dali niekde na východ, tak tí z, zo západu šomrali, že to majú veľmi ďaleko. Keď to dáme na západ, tak z východu šomru a celkom objektívne. Tak preto je dobre dať to niekde do stredu. Ten liptom nie je zlý nápad. Ešte komárno. <laughs> tá som ja nebol. Ale, <laughs> ale... Ta takže áno, že určite bude, ale... Čo by sme chceli, je urobiť to teraz tento rok tak nejak, akoby tak viac organizovane. Tak to bola tam bolo... inšpirácia Mám. tým, že ja, ja som bol dvakrát v Příčovoch, ty mm. si tam bol raz mm -hmm. a oni to tam majú tak organizované, že sú tam vytvorené určité debatné časy, hodinové napríklad, kde sedí človek, ktorý ich tým svojim blokom prevedie, má tam svojich hostí mm. a medzi tým sú aj nejaké tie hudobné vstupy a niečo na tento spôsob by bolo asi ideálnejšie, než tak, že sa stretneme na jednom mieste a teraz niekto len sleduje, kto sa tam vôbec nachádza, nepozná a už len máta. To, to znamená, ako v preklade povedané, chceš urobiť z toho aj nejaké živé vysielanie. To nevyslím, podstate, že by moho, možno ale to, záznam, by záznam by sa mohol záznam, urobiť. Veď ako teoreticky živé vysielanie celkom normálne. To by som ako také malé hodinovku dať, že ako... kompromitujúce materiály by z toho mohli byť len fotografové. Nemusí byť záznam, ide mi len o to, aby to, bolo dobre, počuť, ako... aby to bolo dobre počuť, no, aby to ľudia, ktorí si tam sadnú, mali v takej ideálnej celkom počúvateľnej verzii. No, to, čo už budú počuť, to už ja za to zodpovedať nebudem, lebo... Aha, takže za to budem zodpovedať, ja, hej. Nie, to myslím ako, že čo tam kto povie... Je tak, tak to už bude na tých ľuďoch, ktorí sa toho zúčastnia. Je tak v pláne, že by tam mohli sedieť moderátori so svojimi tradičnými, pravidelnými hostiami a aby to teda mali ľudia aj naživo, napríklad. Ale či sa nám podarí všetkých, ktorých tam chcem, aby tam boli, dopraviť, to je zase tiež len o Dobrá, ale keď hovoríš, že chceš čím skôr vedieť termín a, a miesto, miesto, tak termín a miesto ti teda dodám. Ďakujem pekne. Aby si mohol potom a potom potrebujem cel. funkčnú techniku, aspoň nejaké improvizované pódium, aby tí ľudia nesedeli zase na tráve alebo na piesku. No. Techniku mu dodám, ale funkčné pódium, to neviem, čo chce. To no no nejaké niečo vyvýšené, aby tí ľudia neboli. Ta ta také palety. No, či napríklad. Či... napríklad no, na palety je na to, že sa ešte musíš dať, vieš, lebo tie stoličky, čo tam chceš tých dierať? V mm. dierach No napríklad, ne? vieš, to sa niečo sa vymyslí. Určite no. niečo. Bude tento rok, milá Júlia a... Keď dodám miesto a čas Petrovi, tak on popracuje. Skúsime dodať potom aj nejaký obsah. Tomu. Do, nejakú, dodá kvalitu. <laughs> kvalitu sľubovať <laughs> môžem len za seba. <laughs> za to nie je zase, ale... No, ale za seba kvalitu. Ty sa priprav tiež, lebo budeš súčasť. Isté, však? No. Ja rátam s tým, že... No. sa z toho A dáme priestor aj Slobodanovi. <laughs> Tiež. Iste, iste, Tiež má svojho parťaka vo vysielaní. Tam neviem, či vy prišiel. No tak už bol. Už bol? Na Čertovici bol. Ja vlastne, hej. Áno, áno, Lebo viem, že, mňa ona, že on bol pozerať, lebo bol niekde, tuším, na výlete, že bol. No, cez, z, že on sa cestou? tam zastavil. Áno, mm. viem, viem. na pár minút by sa mohol A ty, a ty si tam prečo nebol? No. No. Ja on bol a ty si nebol. Ja som nebol. No, no to je, je vyčítal, blamáš. A nej mi to vyčítal, že a ty si čo? No Prejdem k ďalším mailom, píše nám tradičný písateľ do viacerých relácií, Juraj, v prvom rade chcem poďakovať Petrovi Kršiakovi za reláciu s so Oskarom Róžom. Spomenul som si na jeho mamu, to bola Eva Biháriová, tiež speváčka. Páčila sa mi nielen ako speváčka, škoda, že už nie je medzi nami. Prekvapil ma aj niektorými rokovými nahrávkami. Dnes aj je vďaka americkému prezidentovi Trumpovi v centre pozornosti jeho agresívna hegemonistická politika. Pre Spojené štáty to nie je nič nové. Má to nápadnú podobnosť s realizáciou politiky Hitlera v Nemecku. Tiež to bola realizácia politiky monopolistických kruhov, sionistického kapitálu. Preto mi nejde po srsti návšteva premiéra Fica u Trumpa a ešte viac dohoda na výstavbu jadrových blokov americkou firmou Westinghouse. Táto firma bola v Spojených štátoch v krachu. a Bola predaná aj do Japonska, Nechcela ich Japonská firma, myslím Toshiba. Westinghouse v USA už roky nepostavil žiadnu jadrovú elektráréne, veľmi mi to pripomína kšeft s americkými bojovými lietadlami F-16, chvála Bohu, nemáme dodávku od roku 2018. Rád by som vedel, čo bude s takzvanou obrannou zmluvou so Spojenými štátmi, odporúčam všetkým, nech si tú zmluvu prečítajú, je to obyčajný okupačný štatút a nierovnoprávna zmluva, nie sme porazené Nemecko ani Japonsko. To sú jeho názory. No, to by aj ja mňa zaujímalo, že čo vlastne táto obraná zmluva teraz znamená pre nás, lebo no, teraz... Znamená to, že USA sú pripravené opustiť na to a majú so všetkými bilaterálne vlastne zmluvy. A aj dečo som si áno, to urobil vlastne... Takže... ale, možnáj, ale však ne oni zo skupenie... Jak sa to tých mierov... Jak sa to volá? Tých mierových ko, krajín, alebo niečo ochotní. No čo, čo nie, nie, nie. Tí ochotní, tých máme, tých, čo tam stojí, no, v ráde ale pri Pisoároch, hej? To je, rá... to, to, to je to mierové, čo mm, o hľadom gázy, to, to je iné, to je iné. A že každý miliardu, ale to tak Ale to tak chápem, že to je to to je nejaké mierové niečo ohľadom gazy, to je iné. Je, Hej, hej, to je to? Je, to, je to? Áno, to je, Ja som to pochopil tak, že vlastne... je je nejaká taká chce... paralelne niečo goezen, čo má vzniknúť a každý tam za, musí zapadziť, Ale to je iné, ale... Ale... No, že to je dobrá otázka, že vy teraz ste... My, my, my, ktorí sme tu zmluvu s tými Američanmi kritizovali, tak vy ste ju chválili, že, ho, že to nám nič nehrozí, boli sme konšpirátori, boli sme blázni, tak ja sa teraz vás, progresívcov pýtam, a vy ste teraz spokojní, že s týmto Trumpom máme túto zmluvu uzavretú, že teraz dobre, alebo zle, alebo kde ste, že keď ke, ke teraz máme zmluvu a my nevieme nič kontrolovať, my si sa môžu nosiť, čo chcú a nikto nemôže zastaviť lietadlo, auto, nič, ktoré sa niečo vezie, tak teraz sa so, z so toho tešíme, či nie? No. Lebo ste vravili, že sme blázni, konšpirátori, keď sme to svojho času kritizovali a hovorili sme, že to je vždy tak, že si tie zmluvy Zakladajú v čase, keď ako keby, že nič nehrozí, ale že do budúcna ten, kto tú zmluvu pripravuje, vie, že sa niečo zmení. A my sme to kritizovali a hovorili, že to je zlé. No a vy, vy, vy, vy, vy progresívci a spolste hovorili, že nie, že to sú konšpirácie, to nič nám nehrozí, to je dobré, treba to prijať. Tak sa teraz tešíte z toho? Alebo netešíte? Že je že dobré, že, že Trumpové USA majú teraz s nami zmluvu podpísanú a že tento blázon môže teraz urobiť čokoľvek sem navoziť aj jadrové zbranie a my ho nemôžeme skontrolovať, tak dobré je to teraz či zlé? Cinicky... No, momentálne cynicky si povedzme, že už keď je to takto celé rozosraté doslova, no. tak radšej nech tu majú investície, ktoré chcú chrániť. No nakoniec áno, presne tak, že, že dobre ten Fico spravil, že postavte tu rýchlo jadrovú elektrárne za 15 miliárd no. dolárov, lebo keď si ju tu postavíte, tak to asi sa zbombardovať. Nakoniec ju budú chcieť ochrádiť. Hej, a, budú a, nie, budú a to, to asi nezbombardujete kvôli tej elektrárny. No. No. No. No. No. Je to tak? Ča, ča, a, a, ke, a keď si tu navozia sklady, materiálu, aj tie si budú chcieť ochrániť. Dobre, ale to zle. Alebo, do, dobré, lebo na jednej strane OK, ochrana a na druhej strane bordel, lebo vlastne ti berú územie, práva všetko. No zase, keby sa niečo stalo, tak sme primárny cieľ tým. No. Vegš hovorím, to hovorím. Uh -huh. aha, aha. To má to všetko. Zde sme straním. vo veľkej, ďakujeme, pánať. Uh -huh. uh, no sme v. A mimochodom je v našom veku, takže ten musíme mať. To ako... je našovek No ja som sa zlako, že hovoríš, že je pán No veľký pán Lofas, no dobre Ďalšia otázka alebo skôr taká taký no postrech ale v dobrom mienení prišiel mm. od Martina, že či by sme nezvážili odstránenie čechizmu za podpory našich poslucháčov za správny slovenský tvar s podporou našich poslucháčov ono, kľudne sa môžu náhrať nové, ak by si mal čas, chuť a priestor. Veľmi pekne ti ďakujem. Ale to nie je o džingli, my nemáme taký džingli, že zapodporí to. Teraz zase, ako hovoríme, tak... Teraz netuším. Pusti to. Ja ti to pustím, ak chceš. Príspevky, čo máme, hej? No. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Takže je to nie, tam? Za podpory, ale s podporou. Hm? Hm? Po 13 rokoch zmena, Michal. Že si to, to všímal, pre, pre, Ale, pre, ale ja som to s niekým vtedy komunikoval, lebo som tiež som si nebol istý. A ja, som niekým... ja som Ty to s niekým... Ja som to s niekým... Okay. Áno, ale to, to, je, to je dobrý postrech. Uh -huh. to... To oživiť vlastne dobe tieto. Tak. To okay. chceš povedať, že tento rok... Musím prerobiť džingla. no, no, no. Nemusíš, ale bolo by pekné od Mal by si, lebo je, si tam dal Čechizmus za podpory. Za podpory. Však aj pre bratov Čechov vysielame vášho nebeského. A triafá to zatiaľ, lebo však na, tom, na tej českej strany prichádzajú tiež Áno, a celkom slušné, podpori. takže ako, prečo, čo? Ja ti to nechceš prerábať. Ja, nechce. Počúvaj. Po, počkaj, I... Ty chceš urobiť dvoje jingle, či českú verziu? Ta, no, tak táto no, môže ísť po dualógu, napríklad. No, no napríklad. Ale rozumete, akože, my sme tu boli kedysi. My sme tu doma. A sestry. A my sme tu teraz doma, no neviem, nie som si ja istý. Sme či už sme tu, neviem, či sme to akože takto až tak dopracovali, ale jednoducho, ako my sme však. Ja, ja treba, ja som mal byť pôvodne po, Čech. No, to je pekné, ale my sa tu bavíme ja, to... ja ťa rozumiem, čo? vieš. Tohle je, ob, to, je obhajoba. chvíľu, ale kedysi sme si normálne úplne perfektne rozumeli a jazykovo. Ale my si rozumieme, že to Dnes... tam je. Ale, niečo, ale, no. to... Nie, ale celkovo teraz vravím, lebo, lebo ja som sa stretol napríklad teraz cez sviatky so sestrnicou, chvala Bohu, po roku opäť. Hm. A bavili sme sa presne aj s jej chlapom o tom, že, že ako Češi rozumiejú nám jazykovo hovoril, že teda on ešte v pohode, lebo tiež má z nejakej ro rodiny odtiaľ to, koho si, ale že má známy... Máme maďarský jingle, ani... lebo aj s nimi sme ale žili kedy si a žijeme aj dnes ešte v dobrej... Počúvaj, že po... to mali aj reláciu zo so... Čo? Mali sme to aj reláciu. Mali a Mali sme mali reláciu svojho času. V maďarčine. Celá v maďarčine. Ja si no? Dve hodiny. Ešte v 2014 Áno. sme to vysielali. Hm. Szilárd Šomogitov. Šomodi. Šomodi, on bol no. nejaký po -po poslanec. Ale ten názov presný relácií... To už nie, neviem, neviem, ale tuším. No? My no. sme ne, takú ne, reláciu... Bola, novie som si nomálne si hodil. To hodne na začiatku a viem, že sa to... Druhý rok. A celé od začiatku až do konca to išlo... Bez titulkov hoský. po Maďarsky. No? To teraz by neprešlo, čo? No, ale čo no, by nie? To by neprešlo, však stav by to prešlo. On to potom stopol. On nekýho, sa zastavil. No, on sa zastavil. Ale pekne. Tu to... dobre, ospravujem to sa, to tu prerobím. Je... Tu služobníček. Tu nemáš, tu nemáš nič, čo by neprešlo, však toto je slobodný vyseláš, a... to tu prejde. Dá, no, no tak to prešlo. No, ak to hlasom. Ja hlasom, T toto môžem nahraďať, ale ako No, no musí bolo... zostať identický hlas? No, nie, no, nie. lebo poslucháči sú zvyk. On nepísal, že odstráňte toho, čo to hovorí. Opísali iba zmenite obsah. Bolo, dobre, a to mapa. Áno, má pravdu, a ak je to Čechismus, asi, asi je. si že Martin, napíšte Martin, že chcete toho istého... Ne. <ský> no, ale všetko, predtým, ale rozumieš ma, predtým zasa boli takí, že preboha to tam píská, či čo to robí a že to je nepríjemné a podobne, ale však to je ten cieľ, aby si si to všimol, že prispej. Nepríjemná bola vrtačka. Vrtačka to som, pískal, som teraz... To bol masaker. To bol. To... Celú sobotu išla vrtačka. Zubná. Nie, nejaká zbíjačka do dlažby, ale zubná vrtačka Zubná vrtačka, no. Bodaj, také časy. Ja my to vlastne bilancujeme Počkaj, na pozadí. za podporu. Výročia. Za podporu. za podporu. to bolo, nie? No nie, tá tam máš, že Nie za podporu. Za ešte podporu? Ešte to chceš raz? Daj mu to ešte raz. Ja ti to pustím aj za sebou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov za našich. Za podpory. Za podpory. Jednak je to naozaj obľúdne. Jako no? si to takto mohol, Mišo, povedať? To si, to si ne, ako normálne. Ja to je strašné. Ja Hámbim po... sa za seba, lebo ja si na takéto veci Ale dávam pozor. Ale je, že si to teraz všimneš. Ale že no? to všimli po také dlhé... To už je tak 10 rokov, že? No, no ty. Vidíte, milí poslucháči, aj vy sa môžete, že pomaly starší ako večerníček ten Táto vznikla za podpory, ale vznikla s podporou. S podporou našich poslucháčov. Takže dneska, keď prídeš domov... Aj ty sa k ním môžeš pridať. A všetko, nechaj tak, Ja idem preč. Ale veď, keď sa vrátiš preč, potom si napíšeš tam, toto povie, že táto relácia vznikla s podporou. Tak? Vymyslím iný text. Tu bude Ale veď kľudne, aj ten text asi môže ostať ako je, len za podpory daj spôsob. Ja tam, ja ja tam inú nejakú nespokojnosť nevidím v tom. Ale le, lebo to je však objektívne pravda, že... Dobre, nie však ako... Ja som za všetko, čo nejakým spôsobom posunie rádio dopredu po tých, koľko tých 14 rokoch, to už je puberťak Lebo, to je, lebo to, je, vieš, to je objektívna jazyková jasné, pripomienka. Jasné, to, jasné. To, to nie je, že lebo viete, uh, tu boli aj v pláne veci ako prerobiť úplne jingle, ale taký hutný hlas, to len tak nezoženiete hutný hlas, uh, hutný hlas. a to je aký? to je taký silný, taký že hutný no, taký dobre nabasovaný, zrozumiteľný mm. a dynamický tak, tak nás čaká, basa nás čaká tak ešte len takého Karla tak... by sme to potrebovali no a jednoducho uh, mm. Chcelo by to nahovoriť, ako je pravda, že by to chcelo urobiť aj nové jingle po tých rokoch. Však ono, toto som robil, tuším, kedy na začiatku, či ako to bolo? Ja si to nepamätám už. 10 rokov si to Jednoducho to rádio sa, keď sa tu nejako profilovalo a riešila sa tu technika, tak sa urobili a jingle, aby to vyzeralo trochu ako nejak tak, ako aj ako rádio trochu. Tak tie základné, tie sme si dali vyrobiť ešte pred začiatkom vysielania, to sme boli v prievidzi. Tam nám to mm -hmm. vyrábali tie prvé mm -hmm. džingle, také profesionálne a zvyšné si už potom podával aj ty. Mm -hmm. Aj tie časové znamenia a tak ďalej. Tie časové znamenia, tie nie sú zlé, si myslím, a sú celkom v pohode. Ja viem, že ten Škoda, hlas... že nemáme aj o poštvrtej napríklad časové znamenie. Mám iba o celej hodine sú. Tak a čo chceš o pol? Povedať, bolo 15 hodín a 30 mu, O pol mu tam nahráš a potom povedal, oh, škoda, že tu nemám o štvrt. <laughs> a o trv, čo teby to ešte chcel. A 15, 15, 5, 15, oh. ešte 15, 23. Akože, uh -huh. A bolo pol štvrtej a začína sa relácia. Lebo no. ja už keď nemám, tak niekedy viem, že ide časové znamenie, napríklad 7 minút po 7 hodine lebo tam došlo k posunu relácií. Ja, no, keby... Bolo 7 hodín, tak by som potreboval, bolo 7 hodín, 7 hodín. Ne? Ten, ten, ako... ten software dokáže dať, že automatický štart. Dokáže, Opel, aj, že potom minusu... ti ufikne konček, ja, ja, ja, no? konček ja, no, no. no. no. a to je ťažko žiť z ufiknutým končekom. Píše nám ešte napríklad Marian zo Stredného Považia zdravím všetkých a lobujem za pravidelné vysielanie tejto vydarenej relácie, ale tak ďalej. Ak na guláš príde Katka Prtka z relácie na Panskej, nemusíte vymýšľať žiadny program Pankršiak, zábava bude triskať plnými dúškami. Som len zvedavý, odkiaľ ju Pálko Sravko vyštrachal, respektíve kde táto žická bola doteraz. A to vy ešte neviete, že paloma otravuje s tými kamerami ne neustále. On tu chce mať na život. On tu chce mať kamery a normálne oh. ma s tým otravuje. mišo kedy to urobíš? Oni tu majú, ja sem prídem, oni tu majú dudlíky, oni tu majú píšťalky. <laughs> Oni sa zamaskujú parochne na hlavách. Mi, mi a hovorí mi, že ale ja už by som to rád. Aký, a volal mi úplne... Mne, ja že, kto mi volá? Ako, neviem, či on má iné číslo, alebo ja som si ho alebo Sice je pravda, že ja som si telefon vtedy menil a nie vždy mi všetko prekopíruje tak, ako má. A zdvihnem telefon a že čo je? A tam palo. A že, ty kedy urobíš tie kamery? A, čo ja viem, akože... <súdňujem> A začal, otra, vieš, a prídi, lebo ja tu chcem byť pritom, to nastavíme a podobne, ma to naučíš s tým softverom robiť a podobné veci. a poviem, vy chvíľu, nejaké veci sa tu musia trošku urobiť a tak ďalej. No ale vieš, tí poslucháči, vieš, aké by to bolo dobré, vieš a tak ďalej. A tak áno, premýšľa sa nad tým a pravdepodobne tá jeho relácia zrejme sa tým asi obohatí. Len musíme ešte soznám dňom vymyslieť, ako to vlastne vy budete vidieť, že či na stránke. Musíme k tomu nájsť nejaký uni, lebo ten soft, software tým pádom musí bežať stále, aby tam bolo, povedzme, logo a tak ďalej, že sa zapne iba vtedy, kedy má, to by sme tu naučili tých ľudí, to není problém, to je úplne v pohode. No len neviem, či to zvládne ten počítač, čo, čo je vzadu, to je ešte taká otázka, do vysielaceho to nedám, lebo chudák ten má, ten iné veci tu robí. Takže, uh, áno, plánuje sa, ale len, bohužiaľ, iba palo zatiaľ s ním asi. Môže, že keď tu bude nejaký naozaj, že host, tak by sme to tu dali, ale... Ty, ale jeho to normálne chytilo toho. No, ja, Fak, si to všímam. Hm. Že k tým jinglom, nech vám to nahovori harabina. A čo a ako by ste hlasili BOLO. Teraz začne rátať. Raz, šestnáct, dva, tri, štyri, ho, Päť hodín. Ako... <laughs> Ďakujeme ďakujem Milanovi. Neviem. To je veľmi dobré, toto. <laughs> a, a s harabinom ale je, je AI, akože, ktorá ti dokáže napodobniť hlas? Nie, nie. <laughs> Skúsime to? Musí byť originál. O, musí byť to originál. Je to najmenej. Vieš, ale že, no. E, no, len nájsť tomu koncept, že <laughs> bolo. A teraz začneš. Raz, dva. Ale treba s taký džingel. <laughs> Táto relax Relácia bola vyrobená. To je potom, neviem, či sa potom skôr nie do tej relácie Veže Takže Tieto relácie biláčky sú obohajú, obohacujúce aj pre mňa, lebo ja viem, že Palo Rálko tu má svoju reláciu, ale nie to, som dodnes, že je tu katka prdka. To som naozaj nevedel. No, ty to nepočuješ. Ja, teda, ja teda viem, že ja to počujem cez steľu. Že, Takto, že ja viem, že je to nové dievča, ktoré s palom robí relácie. Viem, aj som ju veľa razy stretol, aj viem, že Pálo je teraz taký veľmi nabudený a ja zrazu mi volá už si dal úputávku do o, a to nikdy nechcel, tak mu, teraz mu dávam úputávky. Už mi to chodí dopredu, aj v piatok. No? Vieš, a teraz je, je, vidím na ňom, že je nabudený a vnímam všetky tie veci, z, z, z, z, ktoré sa s tým spájajú, ale netušil som, že tu máme Katku prdku. To, som, to dnes som počul prvýkrát. tak ďaké... im tam píšu tipy, kde vlastne to je síce odvojici, ale vždy je to Palko a Katka, aj? Že Katka sa pýta Palka a Palko hovorí Katke no, však, a tak ďalej. Ja, ja, ja no. akože ne, nemôžem ja proste tu 24 hodín sedieť a počúvať to sa asi no to iba dve so nedá. By si mohol. To, to, ja viem, ale ne, nemám šancu všetko počúvať, čo je tu. To sa nedá. Takže ja len tak ako zúzade niečo zachytím, niečo vyrieším, také treba a to, ale, ale nevedel som, že tu máme Katku prdku. <súdňujú> tak vedel som, že máme palka sralka, ale že aj Katka prdka tu je, to som sa dozvedel o, dneska v tejto bilančke prvýkrát. Majú uh, uh, jingle. <súdňujú> Zdraví vás, palko sralko a Katka prdka. No tak, tak to som sa dozvedel prvýkrát od, od, od, od to, to, Mariana z pohľadia. To som zistil, lebo dokonca si našeho číslo aj na mňa. Áno. Áno. Počuli to rozhovor vo veľkom? Archívnu stránku On, on sa rozbehol vo veľkom, on teraz všetkých mňa, tak... Sylvester na obed vysielať, večer vysielať, proste... No, to... no že vlastne u ako... všetkých teraz nejak začínal, že oba pár obrázok relácií zvedil. Zrazu treba si... všetko, tak no. očividne tam od prtky to všetko ide, ne? Ale to o, je to úplne skvelé. Za všetkým hľadám ženu. Ako, keby ale... každý moderátor takto ako nejakú novú energiu a silu nabral, tak to je. Ale skvelé. on nabral tá, tú silu veľmi veľkú, lebo on túto reláciu má v nedelu a on mi už v stredu píše, že uputávku na reláciu no, to je, to... Počka, Ale to už Je skvelé. to je jak skoro, nie? že sme. že pošli sobotu. Hm? Vieš, no. a nikdy to predtým nebolo čiže no rozbehol sa chlapec Vyzerá to, že by sme mohli mať telefón, tak si dajte sluchatka všetci pekný dobrý večer, ak sa počujeme Dobrý večer mňa zaujíma v sa budete takto trápne baviť o pálkovi chrálkovi a nejakej katke, zabudla som to za príjmenie a? Um, mňa zaujíma, prečo boli zrušené s pánom o tom sa nehovorí. Uh -huh. A bude bola a otázka. Ja som bola tiež prišli, ale predstav som, pretože toto, čo v poslednej dobe robíte, tak uh, nehmílajte sa. Zrušené relácie, keď niečo vypadne, žiadne ospravedlnenie, čo by ste mohli zaradiť medzi správy, že prepáčte, stáva sa takáto a takáto porucha, alebo nejaký problém, mm. aby ľudia vedeli, o čo ide. Áno. Ďakujem do počutia. Aj my ďakujeme pekne, naša bývalá poslucháčka. Ale Ešte teraz chcem počuť odpoveď, teda na tie otázky. My sme zverejnili, keď bol výpadok, bolo to zverejnené, ale zase, viete, keď to poviete o 16. a zapne si to niekto o 16.05, tak to už nezachytí tak, či tak. A bolo to zverejnené minimálne. Na Facebooku ten výpadok? čo? Chyba, že sme čo? Že sme nezverejnili, keď sme mali výpadok a potom ešte... A zverejnili, Že sa to nezverejnilo medzi správami. Medzi ktorými správami? To bolo, bolo več, len ty si to potom dal aj preč več, dali sme to na to Facebook bolo. a dali sme to takisto aj na, na Telegram a áno, že v čase keď sa to už odstránilo, tak som to dal preč aby to ono aj celkom lebo musíte aj pochopiť jednu vec že chvíľu trvá, kým sa zistí príčina, mohla to byť povedzme vec ktorá sa, nestáva sa často ale na, napríklad tu zahapruje nejakou aktualizáciu počítač vyriešiť tento technický problém trvá tak do 15 minút, maximálne mm. zhruba, hej. E, toto, e, tým, že vlastne tu nebolo pri, pripojenie ako také, to znamená, ani ja som sa nevedel dostať na tie zariadenia zvonku, takže sa tu muselo s Peťom komunikovať cez telefón, mm. ako navigovať ho, keďže Peťo nie je úplne technicky zdatný, tak máme no, <laughs> Tak jednoducho, naozaj to bolo trošku zložitejšie a následne, keď sa zistilo, teda tou genézou, ktorú som tu pred, neviem, pár minútami opisoval, tak sa okamžite kontaktoval daný poskytovateľ toho internetového pripojenia, ktorý taktiež prezisťoval poruchu, čo sa deje a podobne. Jednoducho, to nejaký čas trvá. A ja až na základe toho dokážem povedať, to som aj Boris sa informoval, že čo vlastne sa bude diať, To znamená, že prepne sa na Bratislavu, treba dať, ja neviem, zrušiť treba z nejaké relácie. To všetko, ten, ten proces bežal, ale on nejde hneď. A vy si taktiež musíte uvedomiť to, že čokoľvek Boris zverejní na sociálnych sie sieťach, vy to nemusíte vidieť okamžite. Hm? Ešte raz, lebo e, vy máte milnú predstavu o tom, že keď tam Boris čo si dá, že vy to vidíte okamžite. To tak nefunguje niekedy to býva s hodinovým oneskorením dokonca. To znamená, že vy aj keď nejakú informáciu teda chcete mať, tak tá informácia už môže byť povedzme stará, hodinu, dve a medzi tým ten pro problém už zhasne a vysiela sa. Lenže aj po zapnutí späť vysielania do pôvodného režimu chvíľu trvá, kým jednoducho to nabehne uh, na pôvodný program. To znamená, v tomto prípade už sa to zaplo, tuším, tesne. No, tam, tam, tam by už tá relácia, 3, 4, ktorá večera, hej, no. tam tá relácia, ktorá by mala ísť, tak by už aj tak nešla, pretože by sa nestihol späť aktivovať ten host a podobné veci, to no, by nešlo. Hlavne ona bola síce zo záznamu, ale tá relácia bola nahratá v Bratislave a tak. než sa teda všetko zase presunie sem, do bystice nastaví, tak to tiež ano, trvá. Takže... Lebo vy aj keď, keď, a toto je každé internetové pripojenie a verte mi, že každé rádio, ktoré stratí nejak konektivitu, či už v, na vnútornej sieti alebo vonkajšej. Kým to obnoví, za to nejaký čas trvá, ale keď to obnoví, tak zasa treba niektoré veci prekontrolovať. Tam funguje nejaký proces. Ten proces fungoval v podstate aj tu. Len vy o tom neviete. Vy nemusíte byť informovaní o všetkom, čo ako to mám svoje know-how hovoriť vám, ktorá tomu nerozumie, fakt? Keď už ona nahnevala, no, tak aj ja. Však nie, však dobre, jednoducho, počkaj, vy si musíte počkaj, niektoré počkaj, veci vy, vy, uvedomiť, že nie je povinnosť informovať. Počkaj, vypadlo vysielanie, my sme o výpadku vysielania informovali a v čase, keď sa vysielanie obnovilo, tak ja som tú informáciu o výpadku vysielania samozrejme zmazal. To zbytočne, Lebo už nebola podstatná. Niech zbytočne ľudí, ako, a nie, že nepodstatná, vieš, ale už, už by to ich to miet, miatlo. Všakve lebo, to hovorím, že vieš, už keď, keď, keď píšeš, že nejde nám vysielanie a už nám ide, tak by to bolo divné. No, tak, tak samozrejme, dal som to, keď to, bolo, keď to nešlo. A keď to išlo, tak som to vyvázalo. No, tak... Ale nikoho viac to nehnevalo ako nás, pretože no. my sme chceli niečo robiť a nedalo sa vôbec nič. A dokonca celý deň. To bolo vý, Výpadok začal 907, a trval, tuším, do no, 7, do... 17, tak, s 45, do, tak, aj, tak no. To znamená, že ako vy si neviete pred, predstaviť vám, keď klakne vlastne pripojenie, a to si málo ľudí uvedomuje, bez tej elektriky, to je niečo také, ako u vás doma. Chcete si urobiť večeru a zrazu vám nejde elektrika. Tak vy ste náhraná. Nah uh, tu je života budič elektrika a pripojenie. Elektrika je na, uh, vyzalohovaná záložakmi, ktoré sa ešte budú aj na, pôjdu na revíziu, a internetom. Tie záložné zdroje sú, sú, sú dôležitú, dôležitá vec pri výpadku elektrickej energie, pretože tá elektrická energia vám živí mixážný pult, servery, e, pripojené na internet. Keď vám vypadne internet, tak tá elektrika, vy ju síce môžete mať, ale vy neurobíte nič. Vy tým pádom nič nepočujete. Preto je urobená záloha do Bratislavy, Lenže aj tu, kým aktivujete, tak to nejaký čas trvá. No a z Bystrice sa to nedalo. Tak, presne. No ale, no. ale po, to, to, to bola jedna vec, že... A druhá, to, to, a vec, druhá vec, že... Zrušené e... relácie v pondelok a v útorok. No toto, to, to, že, že Hazucha relácie. Áno. No tak rozhodli sme sa zrušiť relácie s pánom Hazuchom. To je pravda. To už ich ďalej nevysielame. A, a čo? Že to nemáme právo zrušiť? Či... Nie, no. že sme to neinformovali. No, aj ja, ja, že sme neinformovali, no, tak... No že hovoríme o všetkom, ale aj o tomto, že nehovoríme. No, tak je ja, tu otázka, tak odpovedáme. Však, ale... však, na to máme bilančné relácie, aby práve sme tieto veci povedali. Tak dobre? Tak ste sa spýtali, tak hovoríme: "Áno, relácie s pánom Hazuchom už nie sú." Tak ako budúciane. nie sú relácie s pánom Novotným, napríklad... s pánom Novotným nie sú relácie, takisto, a tiež sme o tom neinformovali. No tak keby sa niekto spýtal, tak ideálnej priestor je sa spýtať v týchto reláciách presne tak. však ďakujeme za to, že ste zavolali. Dobre? Áno, áno, relácie s pánom Hazuchom sme zrušili a od nového roka už nie sú. Ďakujeme za telefonát. No. A takto zaniklo kopec relácií a áno, však neinformovali sme, ale práve na to sú bilančky, aby sme tieto veci riešili, tak, tak ďakujeme za telefonát. Áno, áno, nie sú a, a, a pripravujeme nejaké nové, nové relácie, nové formáty, a že to je pre vás nepodstatné, čo sa tu teraz rozoberá, a čakali ste na niečo dôležitejšie, zavolali ste to, tak sme sa dostali k tým vašim dôležitým otázkam. No, ešte možno príde dodatok, uvidíme, mm. takže skúsime znovu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, to som začal ja. Áno, nech sa páči. Um, relácie s pánom Hazuchom sme zrušili páčko ako vás vôbec nezaujíma to, že niekto to počúval. Vy ste boli asi hostom týchto relácií, však pani. Vlachil, Haló. Alebo ako čo, Počujeme sa? Poču... Môžem, nevznam môžem nevznam vám poču... za chvíľku niečo povedať no, a ja? Zaujíma, a vy ste boli súčasťou... Preto to boli zaujímavé relácie. si Môžem vám aj ja položiť otázku? Halo. Ja skôr na moju otázku. Vy ste Preto boli súčasťou tých relácií, že... Nie, mali, ne, neboli ne, ste ne, hosťom v tých reláciách. Nie, nebola som súčasťou ináč ako relácii, prečo? Lebo my prídete ako host z tých relácií. Nie, a, a, a, ja som nebola nikde host. Ja som bola prispievateľ na rádio no. slobodný vysielač, pár rokov. Dobre, a my Ale akože ako, nemôžeme si ja, to dovoliť. Ja sa chcem vás pýtať. A, áno. Máte problém s financovaním. Pýtam sa, kto vás financuje, že vy len tak zruší tie dobré relácie a sú nahradené každajakými um, hniezdnymi, neviem čo, psychologmi a podobne. Ako nič, čo ľudí v alternatíve zaujíma ktorou reláciou bola nahradená relácia pána Hazuchu, konkrétne? No, ktorou? No, ja, ja sa vás to pýtam, keď hovoríte, že boli nahradené, tak mi dajte no, teraz... Pýtam, tak, vy ste povedali, že, idete, že idú byť nové relácie, tak sa pýtam, že dôvod toho, prečo bol zrušený pán Hazucha. A to nemôžeme si mi dovoliť urobiť? Či? Vy ste v súkromné rádio a ano. sami sa financujete, hej, ale vás poslucháči financujú. No, ale veď poslucháči môžu rozhodnúť, že sme urobili chybu, tak nám nebudú posílať tak, ako vy to urobíte teraz. No, No. Vidíte, no. no. no. no. Tak sa majte pekne, ďakujeme za telefonovat. <súr> Aj vec vybavená, presne tak, však. Vy ste, podľa toho, čo ste si teraz povedali, ste si nás platili a už nás platiť nebudete, lebo sme spravili zlé rozhodnutie podľa vás. V poriadku. Hej, vec vybavená. Ale pani si pamäta... no. Je veď zbyvojná. No, okay. ďakujeme pekne. Dobre. A uvidíme, možno sme naozaj spravili veľkú chybu. Ale, ale... No. No. Však presne tak, áno, presne tak. Ak máte pocit, že sme spravili niečo zlé... Tak ďalej toto rádio nefinancujte a robte všetko preto, aby pán Hazucha mohol vysielať, však má techniku, má svoje štúdio, môže vysielať, financujte ho, podporujte a bude vysielať podľa vás kvalitné relácie. My sme sa rozhodli, že tento druh relácií ďalej už vo vysielaní mať nechceme. Ja dúfam, a aspoň v tomto sa verím, že zhodneme, že vysielať, slobodno vysielači nie je základné ľudské právo, ktoré sme niekomu ubrali. Vysielať vo slobodnom vysielači znamená, že vám niekto dá z ľudí, ktorí toto rádio zakladali, povolenie tu vysielať. Keď sa títo ľudia rozhodnú, že túto reláciu ďalej mať nechcú, z nejakých dôvodov, tak tá relácia tu ďalej nebude. A vy, ako tá, ktorí ste sa nás platili, môžete nám dať spätnú väzbu v tom, že už nikdy toto rádio nebudete počúvať, lebo sme podľa vás urobili zlé rozhodnutie. V tom máte právo, ja vám absolútne rozumiem. Áno, presne tak, ako ste povedali, táto kvalitná relácia podľa vás skončila, tak robte všetko preto, aby táto kvalitná relácia ďalej fungovala, podporujte pána Hazuchu, Robte všetko preto, aby pán Hazucha zverejnil číslo účtu, na ktorému budete posielať peniaze, aby ďalej mohol vysielať kvalitné relácie. My sme sa rozhodli, že ďalej táto relácia fungovať nebudeme, nahradíme ju novými formátmi, čo je úplne normálna vec. Toto sa v médiách úplne bežne deje, relácie sa nahrádzajú. Toto nie je, ako vám povedal pán Kršiak, toto nie je prvá relácia, ktorá tu vznikla a skončila. Takýchto relácií to bolo kopec. Toto sa deje bežne. My sme sa takto rozhodli a vy to je na vás, čo urobíte ďalej. Či budete podporať toto rádio, alebo bude páne, pána Hazuchu, alebo pána Novotného, ktorý tu skončil, alebo a teraz už, už si nepamätám, Pán Pán Kantner, mien, pána Kleadu Mien, pána Kantnera, ktorý tu mal v minulosti reláciu, alebo pána, alebo pána Kam Kamenského, ktorý tu mal v minulosti reláciu, alebo ja neviem, x, x mien vám tu teraz môžem povedať, ktoré tu kedysi mali reláciu a dnes už nemajú. Tak však Nikto vám nič nebráni, netreba sa ani hnevať, ani hádať, nič za tým nie je. Táto relácia od roku 2026 v slobodnom vysielači nie je. No, to je celé. No, Vrátime sa, sa hnevať ani hádať ani nič. Tým jinglom sú tu ešte reakcie od Martina, že dajte tam vďaka podpore vznikla a, lebo, álo, to relácia. Álo, álo, to, to, á, akože, dober, ja som povedal, všetko. že niečo vymyslím, že možno, že nové. Alebo chlapci, zamente za podpory na spojenie s prispením a máte to vyriešené. A, alebo. Prípadne e, daj tam za podpory a aj s podporou a každý bude možno spokojný. <laughs> ja, dám, nie, ja, ja, ja si k tomu sadnem, vymyslím nejakú takú slovnú nejakú no. kľúčku. <laughs> A možno, že tam dám aj, že kde môžete priamo buď www, alebo niečo také tam dám, aby ste priamo vedeli, alebo sa tu k tej informácii, vlastne kam môžete tú podporu posielať do uvidíme. Skúsime znovu telefonát, ešte raz pekný, dobrý večer. Dobrý večer páni, počujeme sa? Áno, počujeme vás. Tu je Roman Strenčín ja reagujem na to pána Hazuchu. Ani neviete, ako ste ma potešili. Ja. ja som sa tam skúšal tomu pánovi, keď mal tie relácie možno rok dovoľať, ja som sa tam nikdy nedovolal Ja som nikdy neprišiel na to či ten človek je komunista či ten človek je podporovateľ bývalej linkovej gardy potom tie jeho také, keď tam mal napríklad Uhríka Milanko, on mi pripadal ten človek keď tam mal to Uhríka a keď sa s ním bádal, aký bol na kolenách pri jeho rozkroku, rozumiete? Alebo jak tam pouražil niekedy ľudí napríklad tú pani Lašákovu, čo je v Európskom parlamente tá akože smeráčka. 3 jedna právnička, takéto veci, to bolo čosi neskutočné. Tak jediná relácia, ktorú som si vždy s tým dokázal vypočuť, aj to so zadretými takými zubami bol, keď tam chodil ten Jordi Dimeši k nemu. Ale ináč, ako veľmi pekne vám páni za toto. Ďakujem, aj nevete, ako ste ma prekvapili. Nikdy som neprispieval na slobodný vysielač. Ale, ale to kvôli páno vyhazuko, lebo ja slobodný vysielač počúvam asi tak 2 roky, 2 roky, no. Teraz vám na to čas, lebo už som na výsledku Ale takto vám poviem. Teraz od tohto mesiaca ja vám z toho dôchodku tých 100 eur každý mesiac pošlem a môžete sa na to spolahnuť a na budúce, keď budeme mať tú bilančku, tak vám môžete spomenúť Román Strenčina tých 100 eur nám každý mesiac posiela. Takže vďaka pánovi Hazukovi Pekný večer, právim páni. Pekný večer, no ja by som nebol rád teraz, keby sa to začalo tu hlasovať, že kto je za, kto je proti. Nejde o obsah, v každej relácii máte moderátora, s ktorým sa dá stráviť príjemný večer a naopak nemusíte ho počúvať. Ja som dostal v maratóne takú, také prirovnenie, že som asi buzerant. <rý> <rý> áno, <rý> áno, <rý> áno, čas, No čas si bol som asi veľmi vtipný. <rý> Tak mi napísal istý Šušeň, mal také priezvisko mm. v maili, čo nebolo práve samozrejme, tak ma nazval, že asi budem buzerant, lebo som taký, aký som. Že, takže tiež ho do Tajska. <laughs> to som chcel preždy povedať. Takže, ono, na každom sa dá nájsť niečo, čo sa vám nepáči, ako sa vyjadrujú k určitým témám, alebo ako to vedie celú reláciu a môže odrádzať určitú časť poslucháčov od podpory a naopak zase sú takí, ktorí, ktorým sa páči, ako to robí, no. To si nevyberiete tak jednoducho. A nájsť takých, ktorí by všetkým pasovali, to sa ani nedá vyskladať. Hm. Hej. To, to je celé o tomto. Prejdem k ďalším mailom. Dobrý večer. Čo takto Starlink ako Pepe kombinácií z UPC, je to v Cajchu, inak veľa šťastia a úspechov no, a Božieho to je na, na Ja som za Starlink zatiaľ loboval, ale poddám sa osobne v nejakému racionálnejšiemu riešeniu. Ja som nadšenec do Starlinku. Uh -huh. Tiež som Pe Pepeho v tom utvrdzoval, že super, robíš to. Uh -huh. Ale nestretlo sa to. Tuto nejak. Zatiaľ neviem, či som úplne nadšený touto ako má to svoje výhody a nevýhody, to si povedzme rovno, no, uh, ako, ako sekundárny uh, internet OK, samozrejme je to potom o nákladoch, hej, pretože ten Starlink je naozaj akože úplne cenovo niekde inde. My tu máme Office Linku, mám taký pocit. Uh, má to opäť výhody a nevýhody, ako všetko je... Hm, to je... Viete, ten Starlink, čo sa týka toho satelitného internetu, keď to tak prirovnám, lebo klasický satelit, satelitný internet je cez družice, má brutálne oneskorenie, myslím, že od 800 do 1500 ms, aj viac. Pri zompovčasi výhodou je, že má geostaci, geostacionárnu družicu, že je pribytá na pozícii. Starlink vlastne má sieť. Družíc, ktoré oblietajú a tam sa naozaj menia frekvenčné, frekvenčné rozsahy, ktoré aj. sú minimálne, ale jednoducho si ťa zachytávajú. Výhodou ale je, že vďaka tomu, že sú na nízkej obežnej dráhe, tak v podstate i pri uh, zhoršenom počasí vám to ide. Dokon, tam tie, skutočne áno. Mnýzky. A dokonca aj, aj tie antény pardon, tie antény e, sú vyhrievané. To znamená, že oni v prípade nepriaznevého počasia vám vlastne nahrievajú sneh. E, alebo respektíve tu námrazu. Alebo Všetci sme videli to... videa s mačkami. Áno, tak. Hm. Jak tam ležia, hej. Hm. Lebo, lebo si vyhrievajú áno. kvôstik. No a e, áno, má to svoju výhodu, ale hovorím, zatiaľ sa tomu skúšam vyhýbať, pretože vy k tomu musíte prispôsobiť tak trochu aj technológiu. To je presne to isté, ako keby som tu dal, máme optiku a chcem tu dať ako sekundárny, zatiaľ internet, ten mobilný, ako kvázi. Hej, ono to mm. není úplne mobilný, ale Mám. je to cez BTSky. To by sa ešte dalo, lebo predsa len na to zariadenia sú. Ten Starlink je zasa o niečom inom a navyše ono aj s tými IP adresami sakra neviem, že či by sa to dobre chovalo uh, voči, vo, voči štúdiu, preto to chcem urobiť mm. tak, že urobiť napriamo štúdio a tak ďalej. Jednoducho je toho viac v, do budúcna alebo v tomto roku, pretože ako náhle vy máte zmenu IP adresí, ktorá by bola pravdepodobne, lebo tá európska je, a teraz si nespomeniem ten štát. Fínska. Vo Fínsku je? Mm. Ale nemyslím teraz Stream, ale uh, Starlink. No, Oni mal neviem. výstup, kde si Aj. v Volánsku, mám taký pocit, Nechcem klamať... No, no, musím pozrieť, ďalej. Nechcem klamať a tým pádom vlastne pri niektorých službách, ktoré sú tu previazané a budú viacej previazané, tak je s tým trochu problém. To není tak, že vlastne vy, vám sa, alebo si to zoberte, vy máte na optike nejaké, nejaké IP adresy a ako náhle vy to prepnete sa mi zdá, že aj Starlink, myslím, že poskytuje ten virtuál, ale nie som si istý. toto by sme vedeli tunelovať, keby už zase o tom No, keby, hej, len zase je to o zariadeniach. Akože dá sa, popremýšľame nad tým, ale asi by som išiel tou jednoduchšou cestou, pretože ten Starlink stojí, tuším, 80 eur mesačne, alebo 100, teraz som si neistý. Ale nie, to. čo potrebujeme my ako... Hej, to, čo potrebujeme my to sú náklady, no, Bohužiaľ. Ale to bude taká stovka mesačne stále. Áno, je, je, je. A ešte plus vlastne telo, lebo... to zariadenie 400. preplácame to preto sa pýtam, lebo je, viem, je, že je, to tá stovka býva mesačne. No. Dobre, píše aj Ľubo, dnes bol v Infovojne Blanár a preberal sa aj okupačná zmluva. Ukrajina niek pracuje na revízii tejto zmluvy, teda aspoň niektorých bodov. Jedna z tých vecí, keď si to dobre pamätám, by mala byť, aby tu nemohli navoziť jadrové zbranie, ale možno to bol bolo len prianie poslucháča. Môže byť, to zase myslím, že s týmto Američania nemajú problém. Sami oni majú problém umiestňovať jadrové zbrania alebo materiál do krajín, ktoré nie sú oficiálne jadrové. Lebo je podpísané, vlastne sú tie zmluvy, aby boli nejadrové krajiny. Takže áno, tam, čo sú historicky jadrové, už zbranie umiestnené kedysi, pred týmito zmluvami, tak tam nie je problém, ale nejak navážať to nechcú. Ako ni nikde, oni sami Áno, no, lebo tam treba inú úroveň ochrany, tam treba nové jednotky umiestniť, základňu okolo toho vystavať. No, to zase... Prejdeme k Edite, srdečne vás všetkých pozdravujem a v novom roku prajem všetko len to najlepšie. Chcel by som vám navrhnúť miesto tohto ročného stretnutia niekde v okolí Bystrice, napríklad v Malachove alebo v Tajove, Králikoch a tak ďalej. Mm. A ešte mám jednu otázku, či bude pokračovanie vysielania v prvej línii s Michalom Zajdenom, ktoré malo veľmi vysokú počúvateľnosť. Uh, s Michalom Zajdenom sme mali posledne v prvej línii, teraz vlastne na konci roka, bo to bolo v tom medzišiatkom období, keď sme sa bavili o, jednak teda o Vianociach a o vzniku Múzea Národného obrodenia. Um, Michal Zajden samozrejme ďalej funguje tu u nás vo Vysielači, hlavne teda ako sparring partner Petra Marmana v relácii o sviatkoch moderne. Táto relácia tiež pokračuje v roku 2026. Ak sa nevílim tak možno ty mi poradi, po, pomôžeš, myslím, poslednú sobotu v mesiaci som ti asi hlásil, že oni dvaja budú mať. No, teraz budú. Či teraz túto sobotu Tento, budú tento víkend by mal byť uh, s Petrom Marmanom. Ah, takže už vlastne teraz, tento víkend budú mať spolu hm. reláciu. Uh, 24. To, to, to je vlastne relácie... To už bude teraz, 24 už je, uh, tak to je? No to je vlastne už posledná sobota v mesiaci. Áno, tak to som už... No nie je posledná, lebo o týždeň 30. 31. bude, ale to som si už nevšimol, ako rýchlo Aha. ten mesiac ušiel. Takže Aha. vlastne teraz sobotu budú. A pokiaľ ide o reláciu v prvej línii, tam, tam s Michalom môžeme mať kedykoľvek reláciu, ak bude téma a z jeho strany záujem je, tak... Samozrejme, pokračovať môžeme, ale Michala Zajdena budete počúvať pravidelne vždy, každý mesiac, minimálne z relácie s panom, Áno. Zdravíme aj Pepeho, ten Starlink je 50 mesačne, verejná o... IPčka, 20 návrh, ak treba ide to 400 na 40 o... mb. To to máte, Ale to není ten, ten, Áno, ten... chápem, čo myslíte, lebo ono je to odstupňované, je pre bežnú domácnosť a potom je ako keby taký, že firemný, dajme tomu, ktorý, ktorý má vyššiu prioritu, Hm? A ten je drahší. No, ale veď, tak PP Pe ho vlastne má, tak nech po pošle niečo, ak tomu má, ne nejaké dáta. No. Hm. Uvidíme, no. Dobre. Ak ste hovorili, to už píše píše Ján. Ak ste hovorili o Venezuele, tak to je asi trochu inak. Nejde tam len o ropu, ale ide hlavne o Čínu a Irán. Trumpovi ide hlavne o to, aby Čína nebrala ropu. Po odchode, to už je ďalšia téma, takže toto chcete? Nič? Niečo? Jasné, ono je tam vždycky veľa dôvodov, ale nakoniec uh, Trumpu nikdy za tým netajú, že išlo o to, že uh, potrebuje sa dostať ku svojej rope, ako sa vyjadriol. No, že že nerastné zdroje to vždy no. lákalo. Spojené štáty ako, vieš, ako no. svetlo, keď zapálíš v lete a všetký ten hmyz priletí, tak to Spojené štáty, kde, kde sú nerastné zdroje, tam, tam oni krúžia, no vždy mm. proste. Myslím, no po odchode Tonka Čičváka to bolo trochu pochmúrne, ale keď sráko doniesol prtku, <laughs> tak sa to obohatilo a určite je viac poslucháčov, ktorí sa chcú baviť, inak na Facebooku mu, im už ide kamera, už ju majú až telujú počas vysielania, je to naozaj humorná relácia. No. No, no našle to, si ale. svojich. Tam a ten zvuk, neviem odkiaľ, či ho berú túto z mixažného, ale ten je neupravený a, a ja to vymyslím nejako. To je mhm, to Pokúsim sa, sa to nejako vymyslieť, ale hovorím, to tu chce, to by tu chcel ešte čosi vymeniť a možno by to šlo. Dobre. Ďakujem aj za tú poslednú vetu s Oskarom Róžom, to bola výborná relácia, to musím pochváliť pána Kršiaka. No keď máte dobreho hostia, tak to vždy môže byť jednoduchšia cesta do cieľa ďalej je tu Erika, chlapi ste fakt skvelí, negatívne reakcie si nevšímajte, prinášate super relácie a ja dnes mám krásne príjemný večer aj pri tomto formáte, vďaka vám, veď predsa nemôžeme byť neustále len napálení, negatívni a skrátka držím palce, ste skvelí tým a budem podporovať slobodný vysielač. tak s dušemi hovorí, lebo tých negatívnych vecí, Keďže robím, čo robím, je tak veľa a vy sa cítite niekedy fakt ako bobec, keď prídete niekde a hovoríte, čo si na srdení? A on taký, to vieš, a hej, to toto to, tam. A hovorím, ako ved, na celý svet, to sa nedá normálny kľúd, úsmev. Súkromí, tam si daj pol deci, vyriešené, tam sa vypláča, ale normálne medzi ľuďmi, rozdávať trochu tú radosť normálne, až, až tak to zahrialo. Emília píše, chlapci, dobrý večer, držte sa, nedajte sa tou pani znechucovať, ja vás platím stále a aj počúvam rádio od zobudenia až do 23. Hodiny večer, počúvam niektoré pozornejšie, niektoré menej, ale poviem vám, že žiadne rádio nie je také pestré v žánroch ako toto a preto dúfam, že správne posielam podporu na občianske združenie pre ľudí za šťastnú budúcnosť. Ďakujem vám za vašu prácu a slovenský rozhlas by sa od vás mohol niečo naučiť. Ďakujem pekne. Tuto len dve veci, že... Áno, že dobre posielate. Teraz trošku ľudí vyplašila tá vec, že banky niečo zmenili. A vy keď posielate peniaze, tak oni vám vyskočí vám také nejaké okienko, že ste nedali dobrý názov účtu alebo niečo podobné. Meno nekorešponduje Alebo meno nekorešponduje s účtom. To je nejaká novinka, z ktorou banky prišli. Nie je to podstatné, kľudne to odkliknite, že je to v poriadku, keď vám to bude vypisovať, že peniaze nemusia prísť na správny účet, tam nie je podstatný názov v účtu, ale podstatný je IBAN. Vy no, keď dáte dobre ten číslo IBAN, tak tie peniaze k nám prídu, čiže... Ono je to tým, že väčšina krátka poslucháčov posiela na Slobodný vysielač. Áno, ale Slobodný áno. vysielač je vlastne projekt, ktorý vysiela Združenie ľudí za lepšiu tak, budúcnosť. Tak. A číslo účtu je oficiálne na samozrejme občianské združenie. Tak. Takže do názvu by bolo treba dať združenie. Ale, ale nikdy za... ich s tým o... banka neotravovala, ale teraz zrazu banka napíše, áno, to... že ale číslo sa nezhoduje s názvom si si účtu, A teraz no oni nie, sa tak vy ako že chcú ťa hrádiť. Vy... Plhá sa hlási, plhá sa hlási. No. <laughs> to, to je zase tak. Ona sice nás vidí ako združenie za ľudí alebo pre ľudí za šťastnú. Áno, áno. Hej, no, hej, aj, zmeni, ale chceli by sme aj lepšiu, aj tak nič no. otázka, budú aj tento rok No, k tomu sa dostaneme, počkaj, len, len, len ešte nech teda dopoviem, že prvá vec je, je táto, že... Uh, je to číslo účtu, som sa povedať, toto je podstatné. Nie je názov nejakého no. účtu, ale, ale IBAN. Keď dáte dobrý IBAN, tak tie peniaze no. prídu. A, a netreba si všímať, že vás banka upozorňuje, že to nekorešponuje. BAN to no. prísť, proste príde to. No. IBAN je dôležitý. Číslo IBAN SK 00 tieto veci sú dôležité. Druhá vec, keď píšete, že, alebo teda hovoríte, že že aby sme sa nedali znechutiť nejakými negatívnymi, čo pani a hazucha, akože to, o, o, o toto vôbec nejde. To... Ja len k tomu, keď si sa rozrečnil, aby si ešte mohol aj reagovať na ďalšiu otázku, ktorá sa toho týka, že či odišiel sám od seba, alebo bol odídený, a... lebo je rozdiel, keď Kantner odišiel sám a keď sa bez udania, zverejnenia dôvodu zruší relácia. A... A... Ja, ja neviem, odkiaľ máte, že to bolo bez údania dôvodu. Neviem. Uh, no my tak, sme to nepovedali. Takto, že uh, vôbec sa tu netreba rozčulovať nad tým, že negatívne, pozitívne... Pozrite sa, toto je slobodný vysielač. Toto je rádio, ktoré si vy buď platíte, alebo neplatíte. Je tu kopec ľudí, ktorí toto rádio počúvajú a neplatia. A je tu kopec ľudí, ktorí toto rádio počúvajú a platia. Čokoľvek, čo spravíme, čo sa vám neplá, nepáči, môžete nás odmeniť tým, ako napríklad posluchačka, ktorá dnes povedala celkom pravdivo, aj ja, jej nič na to nemôžem povedať. Áno, ak sme podľa vás spravili zlé rozhodnutie, vy ste nás už nikdy neza, ne, nevypočujete, nezapnete, nezaplatíte. Dali ste nám dnes večer výpoveď. Podľa vás, rušením tejto relácie sme spravili zlú vec v poriadku vy ste nám dnes dali výpoveď a s nami ste skončili. No a potom sú tu ďalší poslucháči, ktorí majú pocit, ako ten poslucháč, ktorý nám sa volal, že sme nič zle nespravili. Skrátka ešte raz. Toto je slobodný vysielač. Toto je priestor, ktorý vy si buď platíte, alebo neplatíte. Ak máte pocit, že sme spravili zlú vec, tak nás prestávate platiť. Jednoducho ste nám dali výpoveď a to je celé... Ja tu, tu nie je dôvod sa ani hnevať ani, ani, ani nič jednoducho vysielať v slobodnom vysielači nie je základné ľudské právo ktoré musí byť dodržané my sme sa niekedy v minulosti s niekým dohodli kto tu začal mať relácie a časom relácie prestal mať buď preto, lebo my sme sa tak rozhodli alebo preto, že sám odišiel to nie je... a teraz, podstata je táto Buď vás toto rozhodnutie natoľko vyrušilo, že už nikdy viac na toto rádio neprispäjete, alebo vás toto rádio, alebo vás toto rozhodnutie potešilo, prispete, alebo s vami toto rozhodnutie nič nespravilo, to je na vás. To nie je o tom, že teraz máme mám, mám tu niečo vysvetľovať. Nič za tým nie je. krátka sme sa rozhodli, že touto reláciu v roku 2026 už nechceme mať. Tak ako sme sa pred desiatimi, rozhodli, desiatimi rokmi rozhodli, že ju chceme mať, tak teraz sme sa rozhodli, že ďalej táto relácia nebude vo vysielači. Dúfam, že máme právo, dúfam, že máme právo sa rozhodnúť, že touto reláciu nechceme mať. Dúfam, že o tom máme právo rozhodnúť. Ak máte pocit, že nemáme právo rozhodnúť, že o tom rozhodujete vy, tak, tak ste nám dali dnes výpoveď, prestali ste nás platiť a počúvať v poriadku. A preto vám hovorím, tak začnite podporovať projekt pána Hazuchu, podporujte jeho rádio, ktoré možno vznikne alebo nevznikne, ale vôbec sa netreba ani rozčulovať, ani hnevať, ani pozitívne, negatívne. Zkrátka, urobili sme rozhodnutie a toto rozhodnutie od roku 2026 platí bodka nič, nič víc k tomu. Naště to bude, Petri Jasané, i v jiných mailoch. Píše nám Mrůča, nebo Petr. Zdravím, já si myslím, že posluchači řeší blbosti. Vaše rádio je OK, za mě jednoduše ta, která relace se mi nelíbí, tak si ji nepustím. No. Nebo se například snažím přetrpět keci paní Vinceurekové, protože mě zajímají hosté, ne ona. My posluchači bychom měli být uznalejší, vděčnější, že toto rádio existuje. A ještě Pikoška. Na noční službě mě nachytala vrchní sestra při poslechu vašeho rádia a zůstala v šoku, že poslouchám Moskvu. Jsem netušil, že některým Němcům zní slovenština jako ruština. No jes. Yes. <laughs> Posluchač to tráfil, však, však naozaj, to si jen třeba uvedomit jednu věc. Toto je slobodný vysílač ktorý my vás ani nemôžeme, ani nechceme, ani nejakým spôsobom sa to nedá vás donútiť, aby ste to platili, čiže ktorú byte dobrovoľne. To celé. Keď sa rozhodnete, že dnes sa slobodný vyseláš rozhodol zlé, te tak ho prestanete platiť. Netreba sa hnevať ani hádať, nič. Jednoducho koniec. Tí, ktorí ste mali pocit, že toto bolo katastrofálne, bodka, už nás neplatia, nepočúvajte, dovidenia, ďakujem pekne, dovidenia. A niekto má pocit, že to bolo dobré rozhodnutie, a takýchto rozhodnutí robíme kopec, toto nie je jediné rozhodnutie, viete to, to akože... čo, ako. to akože... V tých bilančkách my hovoríme imrvére, rok čo rok, vždy na začiatku roka relácie sa zrušili, budú sa namerať nové po pol roku, to isté, vždy sú po pol roku, sú také ako keby bilančky, čo sa, čo sa týka programu, vždy. To znamená, že ak si vypočujete tie relácie, povedzme, spred roka, budete presne počúť na začiatku roka to už nie, tu bude pauza, tu ja neviem sa, čo si stalo, takže ten... ten je ten, to živý organizmus. Áno, presne, to znamená, že ako nie, no ale a presne áno, ako Boris vraví... To chcem povedať, že, že, že isté, že vždy je to rôzne. Áno. Sú relácie, ktoré skončili preto, lebo sa tak rozhodol moderátor. Sú relácie, ktoré skončili preto, lebo sme sa tak rozhodli my. Na Napríklad v na... minulosti relácie s pánom Bavolárom sme stúpli my. Áno. My sme sa rozhodli, že skončia tak ako sme sa teraz my rozhodli, že skončí relácie s pánom Hazuchom. A, a v minulosti tak to bolo kopec relácií, ktoré vznikli, lebo my sme sa rozhodli, že vzniknú a, a, a zanikli, lebo sme sa rozhodli, že zaniknú. Buď my, alebo sa tak rozhodol moderátor, alebo niečo sa stalo, že... Presne. Nič. Tako, nič. Ešte bude ďalšia reakcia, môže byť aj na túto tému. Skúsime telefonat. Asi bude, Juraj. Juraj nám volá, pekný dobrý večer. Dobrý, Skúste to ale skrátiť, aby sme sa tejto téme zase nevenovali celý večer. Ale nedám to, Chcem čo sa ešte k jednej veci vyjadriť. Aj v súvislosti s tou to teda. Ja osobne, keď to poviem tak, ha, som nemusel. prestal som ho počúvať. A aj na v základe jeho niektorých písomných odpovedí. To je jedna vec. <coughs> Za ďalšie to má každý nárok. Nemusím počúvať napríklad takého vlka i keď s ním Boris robí. Dobre, to je, tak si predtým niečo inšie. Môžem si zapnúť, dáme tomu český slobodný vysielač, môžem si napust, pustiť aj slobodné rádió alebo aj Infovojnu, to je jedno. Vždycky si mám z toho čo vybrať. Ale chcel by som ešte jednu vec. Ja by som rád osobne pochválil Michala Alberta. Rád. Mm -hmm. A takisto aj toho jeho kolegu Nemco, Nem Nem Nemec. Myslím, Pavel Nemec. Áno. A tieto relácie rád počúvam, pretože to mi aj niečo dajú, sú, sú na, na aktuálnu tému. Takže to, čo sa týka toho tej programovej štruktúry, stále mi tam chýba u vás to, čo uh, robí Adrián napríklad na infovóne, a to, je, to sú tie radné správy. Keby ste ich mali také, tak možno, že by ste prilákali ešte viacej poslucháčov. Možno, že v budúcnosti aj tých divákov. I keď škoda, že ja vás neuvidím. No, tak to nedá nič robiť. Keď už som raz strepí, tak už som raz strepí. No čo už? Či to nezá robiť? Oni neprišli. No, tak pekne pokrajčujte. Pekný večer. Ďakujeme. Niekedy je predstava krajšia ako realita. Tak. Píše nám aj Kamil. Zdravím. Relácia a politické rozhovory sa skutočne počúvať nedala, ale jej zrušením ste z vysielača odstránili dosť veľa politiky. Plánujete ju niečím nahradiť? Slobodný vysielač je asi posledné výrazné médium na Slovensku, ktoré nemá stabilnú a pravidelnú politickú reláciu. Pri vašej počúvanosti by ste nemali mať problém s pozývaním hostí, pokiaľ by to bolo moderované kvalitným moderátorom. Inak PS, dúfam, že na pakošami nesiahnete. Aha. To, to, čo to je odpovedia Jurajovi aj v podstate tomuto poslucháčovi to, čo slobodnému vysiela, čo určite chýba a čo vnímam ako dlhodobú dlhodobé negatívu je, že ne, nevieme, nevládzeme reagovať aktuálne, to je pravda v tomto smere už spomínaná Infovojna je inde dnes sme to presne zachytili že mali tam, témia, dneska tam mali ministra Blanára že teraz sa stane vec, že Fico odíde do Ameriky, oni zajtra majú blanára už v relácii. Boom. Mm. A teraz, neviem, či ne, nepočúvam, ale viem si predstaviť, že teraz Harabin vyhrá súd, bum, už ho majú Harabina ráno tam. Ako áno, áno, priznávam, tento druh aktuálnosti nám chýba, tento druh aktuálnosti naozaj nemáme. Teraz sú za tým dva dôvody. Poprvé, že ten, ten základný je ten, že Nemáme tu momentálne človeka, ktorý by bol schopný takto rýchlo reagovať ako napríklad Infovojna. Druhá vec objektívna je tiež v tom, že medzi nami a Infovojnou je rozdiel v tom, že Infovojna má jedno vysielanie denne. Jednu reláciu denne. Slobodný vysielač funguje 24 hodín denne. Aby ste pokry mohli pokryť 24 hodín vo vysielanie, potrebujete mať ako keby, musíte to pochopiť, že potrebujete mať štruktúru, celú štruktúru relácií, ktoré sú dopredu ako keby naplánované s hosťami, s, s moderátormi a potom sa veľmi ťažko robia takéto rýchle rozhodnutia, že a aktuálne neviete to spraviť aktuálne, lebo tam máte nejaké stabilné relácie, ktoré nasledujú práve preto, aby ste vedeli pokryť to 24-hodinové vysielanie. Čiže, čiže my s vysielačom nevieme byť tak aktuálni ako Infovojna, to uznávam, ale na druhej strane Infovojna nemá 24-hodinové vysielanie. Oni majú vrednú reláciu. Ja vám garantujem, keby sme teraz všetko tu osekali, všetky relácie zrušili, a budeme mať jednu reláciu denne, tak áno, tú aktuálnosť vám zabezpečím. To nie je problém. Tá aktuálnosť príde s tým, že máte jednu reláciu, tak dobre, budeme čakať, čo sa stane aktuálne, ale, ale stratí sa potom, presne to, čo podala Jura. Tá, tá rôznorodosť no. sa stratí. Viete, čiže, čiže možno, možno to chcem povedať, že berte nás tak, že to nie je, to teraz nie je zápasenie nás s Infovojnou, kdo bude aktuálnejší. Infovojna je, bereň to tak, Infovojna je pre aktuálnosť a slobodný vysielač je skôr pre niečo, čo je také modčo, možno nadčasovejšie, analýzy, áno, tá, áno. možno analytickejšie, také niečo, čo, čo, čo, čo, čo nebude mať niečo aktuálne, ale berte to možno ako jeden prvý a druhý program niečoho. Viete, že skôr o tom toto je, nie je našou snahou konkurovať Infovojne v aktuálnosti, lebo to momentálne pri tom nastavení, ako je slobodný vyseláž nastavení, nevieme robiť a nemôžeme robiť, ja. ale vojna nemôže robiť 24-hodinové vysielanie. To robíme zase my. Čiže ako keby pochopme ten rozdiel medzi nami dvoma, ktoré, ten rozdiel nie je o, o negatívach lebo pozitívach, ale o tom, kto to ako robí. No. Čiže to som tým chcel povedať, Čiže, či, či, keď Juraj vrajú, že toto nám chýba, áno, áno, chýba nám to, ale chýba nám to aj preto, že my to nevieme dať, je, ja neviem tu aktuálnosť zaradiť do programu, lebo ako náhle ju zaradím, tak rozbijem program, ktorý je tu ako keby týždeň naplánovaný. Ja to... Peter to vie, Peter by o tom vedel rozprávať, on, on musí naplánovať vždy týždeň dopredu program. A prísim, teraz no. týždeň dopredu tí, tí ľudia, ktorí tu vysielajú, si plánujú hostí, to, to, to je vec, ktorá sa plánuje dopredu. Teraz sa ti niečo a tí ľudia nie, ešte chodia aj do práce. ale ono aj posluchácky, že ty keď zrušíš no, reláciu no. kvôli aktuálnym veciam a ten daný človek vďaka tomu, že to bolo naplánované týždeň do, dopredu ten daný človek... No, vieš, že potom rušiť. No, že, no to, to, že to, to hovorím práve. To len chcem tým ľuďom vysvetliť, že toto je ten dôvod, prečo my nevieme, ako keby aktuálne reagovať, lebo napríklad, ak by ste to pochopili, teraz si, že. V piatok teraz bude relácia s Adriánou Krajníkovou. Ona má už pripraveného hostia, pána Harabina. Už teraz vieme, že bude mať pána Harabina. Je, Mal by byť, je, ak bude by mať čas je, v ten je pondelok. Nez, pondelok, nez, pondelok. Nez, tak dnes je pondelok a my už teraz pondelok vieme, že Adriána Krajníkova, ak sa nič zásadné neudeje, tak v piatok bude mať pána Harabina. A teraz predstavte si, že ale že v piatok ráno alebo vo štvrtok večer sa udie niečo zásadné. No tak Infovojna na to zásadne bude reagovať, lebo ona nemá hostia naplánovaného, na ale my máme piatok naplánovaného hostia. Čiže, čiže, akože toto je ten rozdiel medzi nami. A teraz ja, to, to nechápte tak, že ja, ja niekoho zhadzujem, alebo vyzdvihujem, o to, o to nejde. Ja len sa snažím vám vysvetliť ten rozdiel medzi nami dvoma a rozdiel medzi fungovaním nás dvoch, týchto dvoch médií. Že áno, že Infovojna vie zabezpečiť aktuálnosť, lebo má jedno vysielanie denne. Plus to, že Norbert a Adrián majú len túto robotu, ale Adriana má svoju robotu, a Michal Albert má svoju robotu, Pavol no, Nemed má svoju robotu več, že... a oni sem odbiehajú len v tom termíne, kedy majú... Keby mali, že sú vplatení iba v rádiu, tak si zoženú hostia aj na skorší termín... No ale, ale vždy je To, to, to no. je jedna vec, že každý má svoj rôd. Ďalšia čošak, vec, ale vieš, ktorá ale, rozhoduje ale, o tom. ale vždy je to tak, že napríklad Pálo Nevec má, má, má reláciu a dva dny dopredu ti povie, kto bude host. To sa dozvedám väčšinou Hej. v nedelu, v pondelok. No, no, a v pondelok večer má reláciu. On, v, on vysiela, potom odej na to. A Michal Albert to má tiež tak, že čiže, si na poslednú čiže, chvíľu... Čiže toto to, to proste berte tak, že... že tak jednoducho to povedať, ja zhrniem to. Ak chcete aktuálne veci, ktoré sa dnes dejú, tak si zapnite Infovojnu, lebo tam sa to dozviete, tam vám dajú to, čo je teraz. Ale pokiaľ chcete ako keby niečo skôr analytické, také, kde sa budeme zamýšľať nad ktoré sa udiali o neskorením, ale do hĺbky, tak to si zapnite vysielač, lebo tam potom bude mať, ja neviem, Palo Nemec, bude mať. Nie je aktuálne, že sa niečo udialo, napríklad, že, že, že dnes bol protest proti baterkárni, tak dnes to má Infovojna, alebo dnes bol protest. Ale palo bude mať Nemec k tomu hostí zohnatých ohnatých o týždeň na o dva týždne na to, ktorí to rozoberú dopodrobná. Že, že toto je ten rozdiel, základný rozdiel medzi fungovaním nás dvoch, že týchto dvoch médií, Tu, tu, tu, tu, tu Infovinu berte ako takú ta 3, ktorá prináša informácie hneď teraz a Slobodný vysiaľač je skôr také niečo ako RTVS, také, také, také niečo verejnoprávne, ktoré nemá, nemá ako keby šancu ani možnosť reagovať aktuálne, ale reaguje potom neskôr, ale v širokom spektre vecí, ktoré robí. Lebo, dále, lebo aj, napríklad, no, že, že infona nemá reláciu umenie my a čas. Nemá. Hej, že, že kultúrnu reláciu, kde, kde, kde. A Janka Andel Šustrová si zoženie hostia z nejakej kultúrnej obce a rozoberajú niečo kultúrne pre, pre naozaj úzke spektrum poslucháčov. To nikdy nebude najpočúvanejšia relácia. Aj keby to akokoľvek dobre robila, aj keby sa na hlavu postavila, tak to nikdy nebude najpočúvanejšia relácia. Ale proste robí to a my to tu máme, lebo si myslíme, že toto je tiež dôležitý diel spoločensk tých udalostí, ktoré sa okolo nás zdejú a je dobre, že tu je aj tento typ relácií. Ale áno, v tej danej chvíli neviete byť akoby aktuálny, ale, ale robíte také niečo, tak ako to poslúchač napísal, že niečo, že suplujete aj za tú verejnoprávnu... Veď aj ten Oskar Roža, keď sa teda začala riešiť tá hymna, tak vyskakoval už skoro zo všetkých médií, kde bol pozývaný. No tak bolo zbytočného ho volať aj sem, lebo by len zopakoval no. to, čo vtedy opakoval. A mne vlastne chýbalo ten pohľad na jeho hudobnú cestu, keďže rok predtým oslavoval 50 toto si nikto v iných médiách nevšimol a určite mal aj čo bilancovať. Preto bolo treba len počkať I chvíľočku. Áno, sa tie veci a ten, ten ho spíde, no. už je trošku aj pokojtejší, vybúrený. Aj sa vybúril medzi no. sa, áno. Tak tie médiá, oni sa snažia vytriskať z ničoho niečo, aby to chvíľu žilo nejakým vlastným životom. Áno, ale však že aj ten typ ktoré ti prenášajú veci aktuálne, teraz hneď sa teraz deje, tak teraz o tom hovoríte, alebo teraz je to aktuálne, však to je ten typ médií Kolegová žena, napríklad ona poučúva aj Infovojnu, aj Slobodný Vysielač a tá hovorí presne, že tu sú aktuálni a o dosť tvrdší, hej Noro vieme aký je a že slobodný vysielač zasa je taký, že tu sa dá vypočuť kade čo, a hovorím, no a teraz kde si si vy, vybraval, no. vieš a to je o tom, že to sa doplňa to berte ako že máte prvý a druhý program máte tu STV 2. že to bude už to také niečo a také že keď chcete to no. aktuálne búšiť bu a toto tak tam máte tú STV jednotku, to si pustíte čiže to sa to, to, to skôr berte, že sa to doplňa. Ja ešte neviem, že či máme poslucháča Aha, na telefóne. Vôbec, lebo no, ste sa no. rozrečnili. Ahoj, halo. Haló, halo, halo, počujeme sa. A už ano. teraz áno, konečne. Dobrý večer. No, dobrý večer pre vojny, to vojny Ja vás obdivujem, že fungujete s takým rozpočtom, ak ste prezentovali. A už tá pani nech sa nerozčuluje, že ste zrušili toho alebo toho. Lebo celodenné vysielanie, ako vydávate, to je ozaj pritomno, čo robíte. Dobrá vec, A čo som to chcel. A ešte ste spomínali tú Inkovojnu. Áno, oni majú jednu reláciu. Len tá relácia je od 9. do 12. A pritom, koľko majú reklám v tom ešte To fakt? Takže je to sakramenský rozdiel oproti vám. oni... A ešte tie veci okolo... Ideme to rozoberať. Uh -huh. Takže držím vám palce, nech sa vám darí a netreba to cieriť. Nech si ľudia povedia, čo chcú a treba ísť ďalej. Ďakujeme Ešte. pekne, pozdravujeme. No, ďalší názor. Ďalej nám... Na... Ja neviem. Ja som normálne teraz je akože trochu prekvapený, že... že wow, že... Hm? Tak. Lebo vieš, keď ti, keď ti... Lebo tu napríklad v rádiu tí poslucháči sú radí, keď nepočujú reklamu. To sme no. si akože dali ten úzus a je to v pohode. Lebo keď je naozaj dobrá téma a to sa ti preruší reklamou. Zrazu, po, z môjho pohľadu teraz, he, že máš z tej debaty potom vieš... Tak... My reklamu nemáme, z dvoch dôvodov. Námi robia poslucháči, no, no, jasne, dobrom ale, aj vzlom. preto, lebo... Ja teraz ale myslím na to gro, že, ja, razumiem, že máš ja. reláciu a si, si započúvaný do tých informácií, do tej nejakej, ja neviem, tej debaty. A zrazu reklamu, lebo to ja napríklad ja, mňa ide urvať, keď napríklad je fakt, niek, to sa stane raz za uhorský rok, že je v televízii nejaká dobrá diskusia a teraz... Títo tam čláhnu a konečná. No, skúsme zase suchátka si nasadiť. Pekný, dobrý večer. No, dobrý večer, prajem. ja by som chcel trošku upresniť e, e, tú dnešnú infovojnu s Jurajom Blanárom. No. On to, Adrián Rebčok na začiatku hovoril o tom, že áno, včera ešte boli u Trumpa a dnes sú tu, ako by Napoveľ, ale to tak nie je, lebo my sme si to dohadovali už niekedy, neviem, dva týždne dozadu, alebo tak nejak, že keď mal pán Blanár čas. Čiže to len pre úplnosť, mm -hmm. ako, ale inak máte pravdu, že sú tam aktuálnejší a, a, a ja si myslím, že Infovojna má výhodu aj v tom, že sídli v Bratislave, alebo teda v Šamoríne, vedľa Bratislavy, tam sú tí ľudia, čo sa týka politických tém, po ruke. Za druhé by som chcel sa vyjadriť k tej pani, ale nie až tak, že kriticky, ale chcel by som len povedať všeobecne, že nepáči sa mi, keď ľudia sa rozhodnú, že ja teraz si idem platiť toto médium a potom si rozkazovať alebo veriť, že čo sa tam vysielať má, čo nemá. To je nepekné, si myslím, že no, z princípu neního treba asi ako vysvetľovať, prečo no. Tak presne, jak to Boris povedal, že no, tak platím si to, ak sa mi to nebude páčiť, tak budem ho platiť ďalej alebo nebudem. Ovšom musím sa ja sám priznať, ešte zatiaľ vysielal Bavolár, tak ja som písal na nejaký váš mail, myslím, že to išlo Borisovi priamo ohľadom e, bavolára, že teda nie je to pekné, nerobí to e, dobré meno e, rádiu, že nejaký paranoik e, tam vysiela e, svoj program, ktorý priamo e, ako tie jeho paranoje, že sú priamo obsahom toho vysielania, ale dával som si pozor, aby to neznelo tak, ako to tá pani dnes povedala, že ja si tu teraz rozkazujem, ja som len v dobrom, ako písal maj. nebolo mi na neodpovedané, ale e, pár dní, alebo týždňov na to, ako e, s bavoárom ste to skončili, no. Je, Takže je, ja som ste len toľko preúplnil. Ďakujem pekne. A my ďakujeme. Ďakujem pekne, Čakujem, to, to o tom je, že, že to, že vám neodpíšeme, neznamená, že sa tým nezaoberáme. Áno, pokiaľ sa bavíme o tejto starej záležitosti, tak... Um to trvalo, kým sme pochopili, že kde je vlastne problém. O, a Tam bolo a roci, no. tých problémov bolo viacej, nakopili sa, chceli sme to nejako riešiť, nešlo to, tak z, z, sme sa rozlúčili, ale rozumiem tomu presne, čo ste povedali, že m, ano že tým, že si to rádio platíte, ešte sa nestávate tým, kto bude rozhodovať, čo tu bude, alebo nebude, ale, ale nikto vás nikdy nezbavil práva nám dať výpoveď. Však to hovorím celý čas, že, že to, keď ako tá pani. Ja sa vo ani nehnem vám aj jej rozumiem, aj všetko chápem, čo povedala. Vy, vy ako náhle ste povedali, v tejto chvíli ste urobili rozhodnutie, s ktorými ja nesúhlasím a ja vás prestávam počúvať a platiť, ja to beriem, išli ste do toho slobodne, nikto vás nenútil toto rádio počúvať, nikto vás nenútil ho platiť a nikto vás nenúti ani prestať platiť toto rádio, ak máte pocit, že sme spravili niečo zlé. Presne tak. O tom toto presne je. Nemôžete si nikdy začať myslieť, že tým, že ste sem poslali, ja neviem, euro, 2 alebo 50 eur mesačne, takže budete rozhodovať o tom, kto tu bude vysiaľať, alebo nebude. Lebo t -t túto pravôc nemáte. Nikdy ste ju nemali. Skrátka, o tom, čo sa tu vysiela, rozhodujú tí, ktorí toto rádio založili. A ak sa vám rozhodnutie týchto ľudí nepáči, kedykoľvek môžete stopnúť podporu tohto rádio a prestať ho počúvať a tým pádom ste rozhodli. Jednoducho, urobili ste presne to, čo môžete spraviť, povedal som si, prestal som toto rádio počúvať, pre mňa toto rádio bez tejto relácie nemá zmysel, jednoducho som sa rozhodol, koniec, končím so mm. slobodnými sačkami. Ja tej pani rozumiem, máte na to právo, nič viac vám k tomu neviem povedať. Áno, máte právo nás prestať počúvať a prestať nás podporovať, ale, ale, ale nemáte sa právo tváriť. Že sme spravili nejakú príšernú vec, lebo sme nejakú reláciu stopli. Nie, neexistuje, a opakujem, tretíkrát, to nie je základné ľudské právo vysielať slobodno vysielači. To, že niekto tu začal vysielať, to bolo naše rozhodnutie, že sme mu, mu tu povolili vysielať a to, že niekto tu skončil vysielať, bolo zase naše rozhodnutie, že, že skončil. To je celé. Ja ešte narýchlo. A to, prečo sme sa rozhodli, že niekto začal a končil, pravím, to je rôzne. Niekedy sa tak rozhodne. Ešte Clovek, budeš mať na túto tému. Niekedy sa no, tak rozhodne. Človek, ja sa rozhodne my. Býva, ja len jednu poznámku, lebo mňa tak zaujalo to, že keď si to platí, že má právo nejakým spôsobom asi rozhodovať, alebo čo nie. Ja poviem jeden taký príklad. Narýchlo. Určite máte doma káblovú televíziu a možno viete, možno nie, ale vy platíte vy reálne platíte Markízu, Jojku, teatrojku RTVsku. Štyri televízie. RTVSku asi nepočítam, lebo to je v rámci teda, uh, koncesionárskych poplatkov, alebo respektíve uh, už nie. Mám štát. taký pocit, je to štát, ale platíte si to. Uh, dobre, zoberieme tu teatrojku Markízu, uh, Jojku. Vy tam odvádzate z tých poplatkov, ktoré vám dáva operátor, tak ten operátor musí platiť tým programerom, to sú tie televízie. Myslím, že to je nejakých 80 centov, teraz sa to navyšovalo, okolo eura treba, hej, vy máte, vy rozhodujete o tom, že čo tam teda je vysielané, alebo nie, alebo sa tam idete stiažovať, že toto sa mi nepáči, tak to zrušte, alebo tam pridajte nejakú reláciu, alebo vy pýtate od nich vlastne, že prečo, Ako, ale to si platíte tiež. To je Tiež, tiež, tiež taký príklad. Skús skrátiť, lebo máme poslucháča áno, tie na tie majú na haku. Ako... to tu povedali 350 krát, a ešte áno, to áno, povieme hej, len som to určite, slovo, 700 krát. ano. skúsime telefonat. No. Haló, haló. <susur> len si vypnite rádio, ktoré vám znie v diálke, lebo budete v nás počuť o pár sekúnd neskôr a potom reagovať až na to. Dobrý večer, ktorým Zuzana Utalsonu. Dobrý večer, Ja kadeť, že ten pán, čo hovoril, že má infobojne vysiel, ale aj reklama, tak nikdy nebola ani neník. A, a ešte chcem podpať, porýsať, že dobre urobil, že... Dobre, ďakujeme pekne. Ja len k tomu, k tej infovojne hneď prišla sprška mailov. Nemajú tam reklamy, len pesničky hrajú. Hm, chcem len poupraviť. Neviem, prečo takto zase útočíte. Napíš, počkaj, počkaj, že... len dočítam, ne? že toho idiotského posluchača pred chvíľou infovojna reklamy nemá. Nemusíte zase byť podráždení, keď niekto povie takúto vec no, že, a už nadávať do idiotov. A ďalší mail, čaute, infovojna nemá žiadnu reklamu, nechápem tie reči o reklame. To len tak, aby si sa nešíri... Možno, možno myslel, že ak majú nejaké reklamy na stránke svoje, že nie je vo vysielaní, ale možno, že A, na stránke. Alebo pokiaľ majú... to niekto... Po pozerá vlastne z archívu nejakého youtube a YouTube tam vtisne tie reklamy, pokiaľ nemáš prémium. A to je ďalšia vec. Pokiaľ máš dlhý stream, tak on ti ten YouTube vlastne tam vloží tú reklamu. Áno, vloží, ale zase treba povedať pre objektívnosť, že to, že ti to monetizuje, to ty s tým musíš súhlasiť, že ti to monetizuje ten YouTube. Čiže to je ich rozhodnutie, že tam tie reklamy dávajú. Ale aby sme sa rozumeli, že pointa je táto, že nič z tohto, čo tu teraz hovoríme, nie je akoby... V vôbec ani náhodou namerené proti alebo za Infovojnu, o to, o to, o to vôbec nejde. Však ja, ja, nedávno sme tuto s Norom sedeli, my máme dobrý vzťah s Norbertom, to nie je o tom, že teraz ja vám hovorím, že, že, že, že, že nedaj Bože, že nepočujete Infovojnu, alebo reklamy, čiže nič, nič. Ja len som sa snažil povedať, že medzi týmito dvoma druhmi médií je rozdiel. Jedno funguje ako by som povedal, jednoducho ako teatrojka aktuálna alebo ČT24, keď to poviem z toho mainstreamového sveta, aktuálne veci teraz sa dejú, tak ich dávajú a my sme skôr takí tí, ktorí potom spätne veci riešime neskôr, ale do hĺbky s hostiami a, a zároveň široký VR od kultúry. Ja, ja to osobne vnímam tak, že Infovojna je ako podcast v zásade jednej relácie a ide tam séria toho. Tak. Čiže keď niekto počúva podcasty, tak je zvyknutý, že počúva tých istých ľudí a na rôzne tak, témy. Slobodný a... vysiaľ, je skôr platforma. A ja ktorá som sa snažil pietor, vysvetliť, že prečo s týmto nastavením my nevieme byť taký aktuálni. To som sa snažil vysvetliť, a, že, a... Že, že prečo to ako keby nejde. To bola tá moja odpovedť poslucháčovi, ale to vôbec ani náhodou nie je nič. Ani za infovojnú, ani proti to s tými reklamami, Predpokladám, že poslucháč myslel to, že majú na stránke reklamy, lebo tam nejaké reklamy asi vyskakujú. To, ako si kto monetizuje, to je jeho záležitosť. Slobodný vysielač za celé, celých 13 rokov, ako vysielame, nezobral za reklamu ani cent. Nezobrali sme cent za reklamu preto, lebo sme presvedčení, poprvé preto, že sme presvedčení, že reklama je zlá, že ľudí klame, zavádza tam boli tie, tie relácie s Petrom Armanom, k tomu, ktoré sme robili. Jednoducho, reklamu a priori odmietame ako vec zlú. To je prvá vec, prečo neberieme žiadne peniaze z reklamy, po druhé, prečo nebereme peniaze z reklamy je ten, že predsa od začiatku hovoríme, že túto rádio si platia len poslucháči. No tak, pokiaľ si ho platia poslucháči, nie je dôvod mať ďalšie zdroje príjmov z reklamy alebo z čohokoľvek iného. Asi no. najideálnejšia je reakcia Dušana. Chlapci, prestante riešiť ľuposti. Vy a Infovojna ste pre nás potrební, ste ako Ying a ja. A to hovorím, prvý, druhý program, berte to ako proste jednotku STV1, STV2, to je cel <laughs> <Marianne je> <laughs> Považia. Je to jednoduché, ráno si zapnem Infovojnu po obede, slobodný vysílač. až do polnoci a basta. Na druhej strane aj Infovojna má rôznych hostí mimo aktuálnej okay. politiky. Áno, áno. No, len netreba zase sa búriť, keď sa tu povie trošku inak slovo a, a už z toho je potom potresk. Ale však sa búri, keď, sa Uvidíme, <laughs> či poslucháč no, na telefónnej linke sa bude búriť. Pekný dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. Ohľadom skončenia a spolupráce s pánom Hazuchom by som sa raz vyjadril. Um, mám takú otázku, že či témy, ktoré on ponúkal, máme témy, tý, ktoré sa týkajú občanskej spoločnosti, um, treba zúpej relácii vzdelávanie pre dospělí. Či máte na to nejakú náhradu? Kvôli tomu, že neviem, neviem o žiadnej relácii, ktorá by ten priestor, respektíve témy, občanskej spoločnosti vlastne náhradzala, lebo také tie relácie, ktoré dávate v aj už ste spomínali um, moderátora Nemca, tak za mňa, ja tam počúvam čistú propagandu, proste ani rázne nejaké hodnoty typu, tak poďme sa baviť o pravde, o zodpovednosti, tam počúvam len čistú propagandu na, na konzervatívcov, Trump je vždy dobrý, socialisti sú vždy zlí, čiže zaujíma ma, či tie témy občianskej spoločnosti, či nejakým spôsobom e, budete mať pokryte. Ďakujem pekne za otázku, ak je to všetko. Áno, ďakujem. Ja, ja napríklad osobne takto občiansky vnímam toho Myša Alberta. A aj s jeho prístupom. No to, že sme nejak zakecali, že tú pochvalu na Myša je oh. pravda a ja skutočne takisto to vnímam, že ten človek je dobrý. Ale treba tiež povedať, že nebol problém v obsahu relácií, pokiaľ ide o Myra Tam sme neriešili obsah relácií. Vyzerá to na ďalší telefonát? Dobrý večer. Dobrý večer, počujeme sa? Áno, počujeme vás. No a ešte raz to Vojníce. No, ten, to dá na pravú mieru toho reklamou a tej infovojne, no. Mm. Je to prakticky, áno, že tie hudobné vstupy, čo tam ani mávajú. Áno. No, aby zase, som na čo povedal. <laughs> že sa na vás zosýpalo nekeho, teraz kopec toho kritiky. to spustí, hej. No. To <laughs> no, tak, Aby ste vy z toho nemali zle. No. Ale nie, v pohode. Je na mňa, no. <laughs> Ďakujeme pekne, no. Človek si musí dávať pozor na všetko, čo tu povie. Ďalší mail, Ľubo. Fíha, myslel som si, že mal pán Hazucha výpadok, bohužiaľ to nie je tak. Mrzí ma to a dosť, lebo on mal naozaj dobré relácie s praktickými a aktuálnymi témami protiváha iných, ktorí sú Ladený, dosť teoreticky až filozoficky a na rozdiel od iných aj komunikoval s poslucháčmi, hoci občas aj on predohrával. Podľa mňa je to strata a nie je to jedna relácia. Ako ste to povedali na konci svojho vysvetľovania, mal ich minimálne dve. On bol vo vašom rádiu jediný, ktorý sa aspoň občas zastal Rusínou na Podkarpatí, keďže aj on tam mal korene, ostatní sa nami nikdy nezaoberajú. Ja viem, že on je zrejme trochu konfliktný a asi preto ste ho zrušili, ale mohli by ste to nejak zrozumiteľne vysvetliť, čo sa vám na ňom nepáči, čo ste sa pobili. To len žartujem samozrejme. Ja by som zrušil radšej pána doktora Nemca, prečo jeho preferujete, keď zdá sa mi aj on je konfliktný, respektíve minimálne tvrdohlavý. Na moje vkúzi až rigidne protisocialisticky zameraný a jeho názory by som hodnotil ako pravicovo radikálne. Používa dosť tvrdé razy, ale chápem, že aj tak sú niektorí poslucháči ideologicky orientovaní. Určite je radikálnejší ako pán Hazucha, takže tieto kritik posluchačov neuznávam. toľko ľubo? Niečo k tomu? Tolko ľudí, toľko chutí, že to... Nenájdete tu niekoho, s kým by boli všetci spokojní. Čo som si ako by všimol na, na, na kritiku pána, pokiaľ ide o pána Nemca, a podľa mňa, to, že toto je objektívna vec, na ktorej by naozaj mal popracovať aj sme mu to viackrát prizvukovali je, že nečíta maily ktoré chodia od poslucháčov, hoď teda vždy v úvode relácie povie, že píšte tento druh kritiky môže byť smerovaný aj na mňa pri hodine vlka, ale potom sme našli reláciu listareň, kde tie maily vyriešime Čiže takto, že do, do týchto ideologických vecí, že kto je ako nastavený, viete, že s tým veľa neurobíte, však palo Nemec je konzervatív vec, prvou aj poslednou bunkou svojho tela, takže samozrejme, že pokiaľ ide o také tie socialistické alebo sociálne veci, tak tam ho bude nekorešpondovať s mnohými ľuďmi, ktorí toto nastavenie majú. Však preto sa tá jeho reláciovala konzervatívna pozícia. On tam, on tam samozrejme to svoje videnie sveta nejakým spôsobom pretlačí ako moderátor. Ale, ale práve preto, že že je nám jasné, že ne, nenájdete tu moderátora, s ktorým budú všetci spokojní a všetkých to uspokojí, tak, tak robíme taký ten široký VR, aj pokiaľ ide o moderátorov. Tak máte pála Nemca, konzervatívca, zaritého antisocialistického bojovníka, ktorý keď počeslo komunizmus, tak sa mu ježí prvá aj posledná bunka a po ňom pôjde Mišo Albert, Kto komunista. Vie, že, že, to je presne o tom, že to neviete to ako keby, že inak zabezpečiť ako presne týmto. A potom niekto povie, no ale to je taký Hyde Park. No áno, Hyde Park, však, však presne tak, že to... Ne, ne, nemôžeme byť, tak, tak môžeme to spraviť tak, že my v Banskej Bystrici zožierieme všetku múdrosť sveta a povieme, tak viete čo, veci sa majú takto, Nemec to má pomílené, to je ťažký konzervatívne, to je zlé, kresťanské hodnoty sú prežité, bobosť. my sme sa rozhodli, že toto je toxické videnie sveta, nedovolíme mu tu vystúpať, proste bobosť. hej, alebo toto povieme o Mišovi Albertovi, to no tak je z jeho komunistickým nastavením, ani náhodou, tak tohto tohto rozhodovania o tom, čo je správne a nesprávne, sme sa vzdali, že teda my, my ne, nemáme tú čarovnú moc rozhodnúť, čo je pravda a správne a nesprávne, tak zabezpečujeme to tým, že máte tu široké spektrum relácie so širokým spektrum hostí, so širokým spektrum moderátorom, ktorí majú široké spektrum názorov. A, a ja poviem za seba, že je tu kopec moderátorov, ktorých ja ako poslucháč by som nepočúval, lebo mi ich nastavenie nekorešponduje. Ale však o tom je slobodný vysač, že nikto vás nemôže donútiť to počúvať. Čak keď vám ten palonemec vadí, tak, tak si ho proste nezapnete. A potom príde niekto, kto vám naopak vyhovuje, tak si tú reláciu vypočujete. A dokonca tie relácie ani vás nikto nenúti. Tak ako Myša tu dával ten príklad, s, s nejakými vjojkami a markizami, ale tie si musíte zaplatiť, aby ste ich mohli pozerať. Ale toto si nemusíte zaplatiť. Však to je, vy sa môžete rozčulovať alebo nemusíte rozčulovať nad niečím, čo si môžete alebo nemusíte platiť. Však Kopec z tých ľudí, ktorí túto reláciu v tejto chvíli počúvate, ste si v živote toto rádio nezaplatili. A nikto vás nenúti ho platiť. Tak môžeme to že, urobiť že aj to... takým spôsobom, že skôr ako ti začne hrať hodina veľká, musíš počúvať pol hodinu Pavla Nemca. No, že... že ja len to chcem povedať, že, že vy, vy keď ako keby... Vy keď v skutočnosti pochopíte, o čom o čom je tá myšlienka slobodného vysielača, tak potom vnutne pochopíte, že ani nemáte sa prečo tu hnevať, ani vyhrážať, ani tešiť, ani neviem čo, že to je čiste na vašom rozhodnutí. Vy kedykoľvek môžete si toto rádio dobrovoľne zaplatiť alebo nezaplatiť. Vypnúť alebo zapnúť. To nemá význam sa tu teraz rozčulovať, prečo ste toto vyradili a toto ste nezaradili a prečo tento vysiela a ten nevysiela. Rozumiete, že to je slobodný vysielač? Kde, kde má právo vysielať, nevysielať, môže, nemusí, môžete počúvať, nemusíte, môžete zaplatiť, nemusíte. To, to nie je Markýza z TVJ, kde musíte si zaplatiť, keď to chcete pozerať. Ešte budeš mať možnosť sa vyjadrovať, aj o tejto téme, lebo je tu toho viac, ale začneme Františkom. Mám 69 rokov s mizerným dôchodkom, počúvam všetky vaše relácie po celý deň až do neskorých hodín a ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. A vidíte, tento posluchač nemá problém asi s ničím. Nájde si aj tam, aj tam niečo, čo sa mu možno páči, niečo sa mu nemusí páčiť. To je v podstate, nič nie je len čierne alebo biele. Ďalší je Pepa z Ostravy. dobrý den, vaše studio poslouchám denne. Divím sa, že venujete tolik úsilí vysvetľovať, proč niekto skončil. Je to čiste vaše organizačná záležitosť a my o tom nič Mne o tom nic není. Alebo nie do toho nic není. Samozrejme, budú dál podporovať. To je pepa z Ostravy. No, no, no, prečo o tom hovoríme? Pretože sa k tomu vraciate vo vašich mailoch alebo teda telefonických otázkach. Iba, iba preto o tom hovoríme. Však za normálnych okolností nie je dôvod o tom ďalej hovoriť. Ja som povedal už niekoľkokrát dnes večer, že. To, že sa my nejako rozhodneme, s tým vy môžete súhlasiť alebo nemusíte súhlasiť, pokiaľ vás to nahnevá, tak nám dáte výpoveď, prestanete počúvať rádio, platiť a tým je to všetko vybavené. Týmto prístupom, to je ľubo, písateľ, sa začínate podobať arogantnému prístupu Nora Lichtnera, ktorý tiež bez diskusie odporúča poslucháčom, ktorí niečo, hoci aj oprávnene kritizujú, aby vypli rádio. Čo by vám spadol hrebienok, keby ste na rovinu vysvetlili dôvod zrušenia spolupráce s pánom Hazuchom na miesto nekonečných omáčok bez zmyslu. Ja napríklad nemusím pána Nemca, jeho pravicový radikalizmus, ale aj odmietanie komunikácie s poslucháčmi. Skôr by som zrušil jeho reláciu. Hazuchové boli určite zaujímavejšie. Mimochodom, jedine on sa aspoň občas venoval aj rusínom a hlavne riešil praktické riešenia do budúcnosti. Ostatní skôr len filozofujú a mudrujú o situácii bez praktických uzáverov. Som presvedčený, že je to pre vysielač strata. To je ďalší názor. E, chlapci moji zlatý, neskutočnú energiu ste hneď po otvorení nám dodali. Smiala som sa nahlas, aj som zabudla na trable. Máte, to píše, to píše Dagmar, máte príjemné milé hlasy, len by som chcela jednu otázku položiť. Či by pani Rekova nemohla mať relácie sama so sebou? Ona je taká studnica oh. všetkých vedomostí a javov, čo sa udeli v našej republike. V podstate bola pri všetkých našich dejinných udalostiach Vie to povedať, vie to podať a jej informácie sú kvalitné. Len sa pri hosťovi nevie krotiť. Neviem, či je to jej naturel, ale niektoré relácie sa nedajú dopočúvať. Moja srdcovka je ariadina niť. Pán Páleš je nezame, nezastupiteľný na našom mediálnom nebi a pán Koroni mu veľmi jemne z pozadia kontruje. To sa mi veľmi páči. Ak, vám, ak sa vám moja pripomienka nezdá, tak sa ospravedlňujem a končím s tým, že bez slobodného vysielača by som nemala deň a hudba po polnoci ma často krásne uspáva. Zo srdca vám ďakujem a mám vás veľmi rada. Ďakujeme Tak, Aj takýto mail prišiel. Podľa mňa, nie ste úplne tak ďaleko od pravdy, keď naznačujete, že možno by Erika bola lepšia ako pravidelný host, než ako moderátor. Ja, ty si to pozeral tú debatu, keď bola u Pala Kapustu. Kapustu. Uh -huh. A tam mala veľa aj z tam má aj nejaký rekord, pokiaľ Medzi ide... Medzi tie... ženami bola najlepšia. O, o, o tie pocit. zliadnutia, ona je očividne ako host dobrá, alebo naozaj ona má veľa zažitého v tom mediálnom svete. Kopec tých ľudí pozná, pozná to pozadie rôznych vecí. Ona vie o tom pútavo rozprávať, ale možno, že je naozaj do istej miery pravda, že, že jej viacej svedčí byť hostišťom ako moderátorom, lebo často sa k tomu poslucháči vracajú. Je to tak častá výhrada, že nedá sa to celkom prehliadnúť keď poslucháči kritizujú jej spôsob moderovania a skákania hostovi do rečí, čiže to tým chcem povedať, že niečo na tom bude, keď sa ľudia takto často na to stiažujú. No, my no. sme to tej Erike nejak tak opatrne naznačovali. A vidíte, očividne, že sa už neboli celkom úspešní. No. <laughs> Je očividné, že že sme až tak úspešní neboli. Gabika píše, počúvam vás od roku 2017, som spokojná, počúvam iba to, čo sa mi páči a najviac ma baví zrkadlenie, som z tejto relácie nadšená a ďakujem vám za to. No, zrkadlenie, od to by nebola relácia Bilančka, aby nezaznela relácia zrkadlenie ö, pána Lesička a miša, ktorý je ho dvorný strihač, ktorý mu tú reláciu strihá, to je relácia... Víš, že na to ešte nemal čas? To je relácia... <laughs> historická, o, o, o rímskych... Kedy udávaš ty? O, ako príde? No, ako ty ju dodáš? Dobre, štvrtok máš. Podľa hey, ona, je taký, ona je taký ale... občasník, ale... Pripravujeme ďalší Chodia aj v reprízach, keď sa mi to tam zmestí medzi tie relácie, ktoré sú... Už teraz bude viacej času, takže... Vysielané ako čerstvé. Ďalší mail, ktorý potešil, prišiel od Ľuba zrejme, lebo je tam iba lup a email má vymyslený áno, môžete, áno, nie je to právo. 2026 je koniec myšlienky, že aj Čaputová Šimečka môžu mať reláciu, ale to už sa aj môžete premenovať na súkromný totalitný vysielač. Že tak počkajte, že Šimečka s Čaputovou by tu nemali mať právo vystúpiť, či mm, čo? Mohli by mať aj svoju reláciu. A prečo, že, A prečo, by, že, nemohli? prečo by nemohli? Oni nechtí. <laughs> že to by Slobodný Vysaž mal rozhodnúť, kto môže tu mať reláciu, kto nemôže. Tak, tak Čaputová by nemala. Ja, ja, akože, ja ako moderátor by som trpel pri Čaputovej a kto bol ten druhý? Šimečka. Šimečka. No a pri Šimečke ešte viacej, ale nikdy by som nepovedal, že by to nemohlo byť. Ja reláciu. som pánovi Šimečkovi posielal pozvánku, dva, keď, ja? keď boli, billboardy, keď dva, keď boli ja. billboardy, že chcú pre všetkých na Slovensku niečo dobré, tak som sa priamo cez Facebookovú stránku kontaktoval, prečítali si to tam a potom sa billboardy zmenili a jeho odpoveď nee, neprišla. Ja som, hej, ja som dokonca... Uh... Ja som to tiež tak urobil, ja som dokonca išiel trochu ďalej cez nejakých známych, ktorí vlastne s ním spolupracujú. Bolo mi jasne naznačené, že neviem, ako to slušne povedať, Ne to povedali tak, že s že akože lúzrami sa nebude baviť. Do ale potom d... byť v čele vlády, ktorá vládne v úzrom, asi tiež uh, tak, nie je dobré. Hej, áno, lebo však uh, vieme, čo kdo bol za opice a podobné veci. Hm. Ale my sme nikto uh, nechceli Viacerých sme, mimochodom, akože viacerých som sa ja snažil oslovovať. Uh, je paradoxom to, že oni vykrikujú, teda, že, že aká je demokracia, že, že, že by malo byť právo sa slobodne vyjadrovať a tak ďalej. ale keď im dáte tú možnosť, i v takomto médiu tak jednoducho sú ticho. Paradoxom je, že tí, ktorí jednoducho si tú demokraciu vážia, tak ako hostia prídu. Prídu. To znamená, že tam si treba urobiť obraz a e, rozhodne nesúhlasím s tým, že tu sa niekto zakazuje a podobné veci. Nie. Tu jednoducho... E, sam, samozrejme je to ako v zamestnaní tu, keby ste urobili nejaký veľký prúser, tak aj tu asi by sa to riešilo. Však to je normálna vec, ale jednoducho tu zatiaľ, ako ja si pamätám, tak jednoducho... Ja si nepamätám, že by tu kto si vyslovene, že a, ty nemôžeš a neviem čo. Ako výnimko bol si, síce Martin, ten robil teda fakt psie kusy, ale jednoducho ó, ja si nepamätám, že by sa tu niekomu... Nech si hovorí, kto chce, čo chce tu, pokiaľ je to v rámci zákona, môže tu hovoriť, môže si tu volať aj hostí, a nikto, nikdy mu tu nikto nič nepovedal. A vy, poslucháči, ste to vlastne vždy väčšinou kvitovali. No, Pani Čaputová s pánom Šimečkom tu dvere majú otvorila Áno, otvorila. No. Ak, akurát, že problém je, že títo dvaja sú uh, no produkty. Tá, oni nemôžu, nemôžu prísť. Re reklamní čári fuci, čo nad nimi stojá <laughs> a hovoria im, že tá kampaň musí byť takto a musíš vtedy hovoriť toto a napíšu im vlastne tie informačné kartičky, lebo to vidíš, že ten človek príde a, je to, a a má presne napísané, že čo má hovoriť. To je jedno, aká je téba, odba svoje, ktoré má odrapotať. Hey. A on, on tá, tá nejaká živá diskusia by si bola asi zo zložitá s takýmto človekom. No, Nebo no, to vždycky vidí, že. Tak vtak, oni by chceli a to jas... dopredu otázky. No, áno, tu sa, áno, to sa no, inak nestalo, keď som normálne no. ho chcel pozvať. A normálne, že no a o čom by ste sa bavili hovorím, No a ako o čom? Tak tu daraz teraz nejaké vyjadrenie, tak akože okolo toho tému. No ale ty mi musíš dávať otázky. Hovorím, a čo si sa zbláznil? To, vieš, to vidie, ako, ako... Zase dá sa mu odpovedať, dobre, ja vám tieto otázky môžem poslať, ale kde máte zaručené, že sa vás ich potom v živom vysielaní aj spýtam. Tie isté otázky, ktoré som no, vám poslal. Ono sa no. ti môže stať, že sa zdvihne a pôjde preč. Však no, môže. To, to... No, ukáže potom, že ako je nastavený. Však skúsíme ďalší telefonát. Pekný, dobrý večer. Neskori už. Dobrý večer, prajem. Ja už som vo, ale rade som nadviazal a v podstate som si ušimol v tejto relácii, to čo hovoríte aj v predchádzajúcich, teda v minulých, čo ste hovorili, že veľmi poslucháči si chvália relácie s Emilom Pálešom. Zatiaľ nepamätám, že by niekto vôbec sa stiažoval mm. na relácie Emila Páleša. No a čo, čo, ako by sme sa z toho mohli my poučiť a v podstate dobrá si príklad, aj pre iné relácie. Podľa môjho názoru tam podstatné je u Emilových relácií, že pre neho sú podstatné hodnoty. On keď má reláciu, tak sa snaží hľadať pravdu a aj takú zodpovednosti, zopovednosti a prípadne ďalšie hodnoty by sa našli. Čiže podľa môjho názoru mala by sa dať moderátorom jednotlivých relácií taká podmienka. Môžete robiť čokoľvek, hovoriť čokoľvek, hosti akýchkoľvek, ale musíte prijať záväzok, že budete hľadať pri tom pravdu a že, a že veľmi zodpovedne. Hej, do toho spadá aj to, že proste budete čítať maily, ako náhle nečíta maily, je to urč, už určitý príznak, že tam je, ide o niečo iné, niečo hľadanie pravdy a o nejakú, nejaké zodpovedné vysielanie. Hej, čiže to je taký návrh, ako kvalitní relácie v podstate približiť k aj tie ostatné relácie k tej najlepšej relácii, ktorú pravdepodobne máte a to, je, to sú relácie s Emilom Pálešom. Uh -huh. To počujte. Ďakujeme pekne. Tak to bol ďalší názor. Čo, čo ja vnímam na týchto reláciách, že sú úplne magicky nadčasové. To je jedna z malá relácií, že ja si vypočujem aj tie prvé a stále je to aktuálne. Um. Je to, o, to je pravda, ale zase, čo sa týka tých e-mailov, tak ja si všímam, koľkokrát sedím aj za technikou, že niekedy je tých e-mailov, viac a niekedy, keď ťa tá téma nezajme, tak ako, nezaujme, tak uh, nemáš dôvod na, napísať, preto tu niekedy nič nie je. Ty síce môžeš povedať, volajte, uh, napíšte, uh, dášte kontakty, povedz <kým> ich niekoľkokrát, ale keď tá daná téma napríklad nie je, tak ako môžeš reagovať s, s tým poslucháčom? To sa niekedy nedá. Takže ako je to zasa aj taká, taká možno malá prekažka, hej, že niekedy je tých reakcií tak málo, alebo sú aj takí, ktorí, ako... povedzme, máš nejakú líniu nastavenú hej, a keď a dáš robí. telefonát, tak ten telefonát to vie veľmi často rozbiť a hlavne posluchač potom volá väčšinou na konci relácie, keď už ani toho veľa priestoru tam nie je. Mhm. Je to niekedy ťažké kočírovať niečo na tento spôsob. Ale máme aj podkladné reakcie. Dušan píše, ďakujem tej pani, ďaká nej, vás budem podporovať. Ste moje najrádio, ktoré mi stále hrá v aute, doma, v práci. Milujem čítané rozprávky, rozprávky. na pánske. Mohol by som vymenovať mm. všetko. Ďakujem za vašu prácu. Uh, a prečo nepočujeme názor pána Hazuchu? Napríklad je tiež otázka. Myslíte, že mu niekto zabránil teraz volať, aby povedal svoj názor? Mm. A k tomu Emilovi, že ja, ja rozumiem, čo ste povedali, že, že akože skúsme relácie priblížiť hodnotám Emila Páleša a potom budú nekritizovateľné ako jeho relácia. No, podľa mňa Emilové Pálešové relácie majú aj svojich kritikov a nebude ich málo, ale tí, títo kritici sa formujú predovšetkým z zradov tých, ktorí tieto relácie nikdy poriadne nepočúvali. To je ten typ kritiky, ktorý povie, že to je nepočúvateľné, to sa nedá počúvať. Emil, to je proste ten monotónne niečo blaboce, Čiže mhm. že tam, tam máte veľkú časť kritikov, ktorí vám povedia, že to je nepočúvateľné, ale, ale oni nikdy tomu nedali reálne možnosť ani si to vypočuť. Čiže, čiže ne nerobme to tú chybu, že si budeme mysleť, že Emil nemá kritikov. On má kritikov a veľa, ale Tí kritici, ktorí jeho kritizujú, veľa razy nie sú poctiví, lebo si ho ani nevypočujú. Im vadí spôsob uh -huh. jeho rečí, spôsob toho, že je to uspávač hadov a motá tam niečo a ne nepočúvajú ho. Čiže má svojich kritikov, ale títo kritici nie sú celkom poctiví. To je prvá, čo chcem povedať. Druhá vec je, že uh, uh, to, to, to, to, že to, že medzi tými, ktorí tie relácie počúvajú, už nie sú kritici, to, to nie je o tom len o tom, že by Emil tam dodržiaval nejaké pravidlá, ktoré sa v iných reláciách, povedzme, že nedodržiavajú, ale to, že prečo Emil kritikov nemá medzi tými, ktorí ho počúvajú, je to, že človek, ktorý tú reláciu s Emilom počúva, veľmi rýchlo pochopí, že ten Emil naozaj je na intelektuálnej úrovni, k ktorej proste ten poslucháč nesiaha. Tam, tam veľmi rýchlo pochopíte, že ten Emil je naozaj nositeľ nových myšlienok. To je to, čo povedal Zdenko, že vypočujete tú reláciu je nadčasová. Ako je to možné, že ten Emil môže... Môžete si vypočuť reláciu spred desiatich rokov a bude stále aktuálna. Viete, to nedahovnej stojme toho Emila na úroveň nejakého radového nositeľa relácií, ktorému sa dá priblížiť. No nedá sa mu priblížiť, pretože Emil je v tomto smere naozaj genius. Je to naozaj proste neuveriteľný mysliteľ, ktorý prináša nové myšlienky a to je potom vo výsledku to, že si tú reláciu môžete vypočuť o 10 rokov, o 20 rokov bude aktuálna a budete mať pocit, že je to prorok, ktorý predpovedal veci. No preto lebo, lebo on je proste intelektuálne naozaj na veľmi vysokej úrovni a prináša nové myšlenky v čase, keď to ešte ako keby ani my nechápeme, tak, tak opatrne to on naznačuje, potom neskôr nám to dôjde, ale to, prečo Emil nie je kritizovateľný a kritizovaný medzi tými, ktorí ho počúvajú, nie ani tak, preto, že prináša nejaké systémy v tých je nie, niečo. Ale on prináša myšlienky, ktoré sú ťažko kritizovateľné, lebo, lebo prichádza s niečím novým. Ale toto chcem povedať, že toto nemôžete očakávať od každého v tomto rádiu. Emil je proste výnimočný zjav, aj na slovenské pomery absolútne ojedinelý. On keby bol podľa mňa niekde v Amerike, tak budete mať ho ako Einsteina. Proste on má tu nevýhodu, že je na Slovensku a je, je zaznávaný, lebo na Slovensku proste títo proroci proste takto zaniknú, ale on keby žil v Amerike alebo v nejaké veľké krajine, tak on bude proste svetoznámy, tak ako Noam Čomsky alebo nejaký takýto podobný mysliteľ. Čiže to tým chcem povedať, že ja rozumiem, čo ste povedali, do veľkej miery s tým súhlasím, ale ako keby neznižujme ne, ne, ne, ne, ne, ne to len na úroveň nejakého technického prevedenia. To, prečo Emil je nekritizovateľný, je predovšetkým preto, alebo prečo ho ľudia nekritizujú, tí, ktorí ho počúve, predovšetkým preto, lebo naozaj prináša absolútne nové myšlienky. No my prídeme teda zo mysliteľa. lebo Slobodan sa presúva, že? No a potrebuješ utekať? No, v, ďalej si za chvíľu bude... Aj. Uh, no, čakať. <laughs> Nie, no, ešte chvíľu. Ja tam bol, ďaká. Máme poslucháča na linke. Dobrý večer. Dobrý večer. Volám tretíkrát. Ja som hovoril o tom, že bolo by dobre vnes hodnoty ako pravdu, spravoblivosť, če, uh, teda zodpovednosť a v podstate aj tú spravoblivosť. Ale to je v tejto chvíli veľašie. A ja som hovoril o príklade aj mela Páleža, Ale... A vy mi unikáte z toho, čo som hovoril, lebo ja som hovoril o hodnotách a vy, a zodpovednosti. Vy mi unikáte, ste unikli do toho smeru, že Emil Pálež je výnimočná osobnosť, že on je úplne Einstein intelektuálne úplne indie, než proste, proste ostatní poslucháči. Do určitej miery to je pravda. Uh, ale on, on chodí aj medzi ľudí, má svoju školu a pokiaľ neznámej, tak e, on aj dáva priestor e, ľuďom a občas sa stane, alebo sa stalo, že aj, aj sa mýlil. Ale on si to uzná, to je, tá, to je tá pointa, že on si to uzná. Ne, nechcem ísť do konkrétnosti, mohol by som hovoriť, ale je to fakt, konkrétne prípady, ale neviem, či v tejto chvíli to je e, smeredajné. Dokonca on aj hovoril, o tých svojich knihách, o tých prvých vydaniach angliológie, že už určité veci by napísal inak. Hej, to neviem, či si spomínate. Áno, áno, áno, to, áno to, to je áno. To, Hej, čiže to... on si to uzna, tá pointa, že on je otvorený diskutovať, hľadať pravdu a keď sa ukáže, že, že sa mýlil, tak on si to uzná. Hej, a toto by bolo dobre záviesť, zobrať si príklad z Emila a záviesť do iných od, jo, do iných inigrácií ako určité pravidlo, ako určitú, určitý predpoklad, že k tomuto sa zaviažeš, vážený pán moderátor, tak môžeš vysielať. Ak to porušíš, prvýkrát dostaníš žltú kartu, druhýkrát červenú a za nás končíšli, je nám ľúto. O tom, co som ja hovoril. Dopočujte. Ďakujeme pekne. Tam, keď počúvate dlhodobo Emila Páleša, tak musíte prísť na jednu zásadnú vec. On je dobrý človek. On je osobne, vnútorne dobrý človek a taký človek vám nevypustí niečo, čo by sa aj po rokoch nedalo počúvať. O tom toto je, píše ešte aj Marian, možno to tiež nafúkne, Emilie Genius, ktorého pochopia a ocenia, že v budúcom storočí a to vo svetovom meradle podobne ako štúr. To je reakcia z jeho strany. Prejdeme ešte, aby sme postihali aj ďalšie reakcie. Čo sa týka podpory, píše nám Milan. Ja som platil Infovojne aj slobodnému vysielaču po 5 eur mesačne, ale tým, že Infovojna má časté dovolenky, tak podporujem teraz dvečka Infovojna 8, slobodný vysielač. Aj viac počúvam slobodný vysielač, pretože má naozaj celodenný program. Ďakujem, e, Vladimír, no to sa vlastne týkalo tej reklamy, ale čo sa týka Infovojny, že na YouTube relácie Infovojna nedáva, dávajú to tam poslucháči, ale oni sa tomu nebránia, tak môže mm. byť, že preto sú tam tie reklamy, za čo oni nemôžu no, logicky. Podľa mňa, aby sme to dali na mieru. asi jediná forma reklamy, ktorý ktorú oni majú, na ich stránke, že tam si pustili nejakú formu reklamy. Asi, asi tam niečo majú, no. Ale už, kto monetizuje u nich YouTube a, a tieto veci, to... Ale, ale tak, aby sme sa chápali, však oni majú právo na to aj tú reklamu dať. To, to je ich vec, ako to robia. No, tak, ja som podal dva dôvody, prečo my reklamu nemáme, ani ju mať nikdy nebudeme, platia nás poslucháči, tudíž reklamu nechceme a predovšetkým reklama je pre nás, nejaký nástroj, ktorý manipuluje klame, zavádza ľudí Opakujem, odporúčam ľudí na archív z relácie s Petrom Marmanom začiatočné, kde vám presne asi v 4 alebo 5 reláciách vysvetlí, prečo sú reklamy proste zlé. Z tohto dôvodu my reklamy nemáme. Kto ich má, je jeho vec, či ich má, Infovojna je ich vec, do toho sa my nestaráme, my reklamy nemáme z týchto dôvodov. Vladimír píše aktuálnosť relácií, nevadí, že to nebude hneď na druhý deň, skúste to spracovať, aj keď to bude o 2-3 týždne. Cieľom je podať info pre ďalších poslucháčov, poslucháči Infovojna a slobodného vysielača určite nie sú totožní a v slovenskej televízii to nie je zatiaľ možné. Aj keď treba povedať, že slovenská televízia robí teraz také malé posuny, však vznikla tam teraz relácia Bože, pomôžte mi, táču z t vyhodili kvôli Sachsovi. Ánka Žitná, teraz tam má reláciu a pozýva si tam hostí aj z takých ktorých, takých, ktorých kedysi ešte by boli nepredstaviteľní. Viem, že tam nedávno mala pána Baráneka. Čiže, čiže aj tá RTVS sa teraz trošku tak začína v dobrom smere meniť k tej verejnoprávnosti, to sa treba povedať, yeah. a ich pochváliť aj aj pozbudiť v týchto zmenách. neviem, že chystajú a plánujú aj nejaké ďalšie to sú podľa mňa malé kročiky, ale veľké veci. Slobodám spraviť teraz veľký krok, takže ja. sa ľúčiš, áno? Ja už asi pôjdem teda, no keď My tam ti. nemáš iné e-maily, na Ďakujeme. mňa... Ďakujeme. Toho. Na teba neviem. No, konkrétne. Takto, keď odídeš. Hej. To, je, to je zlá správa. Vieš. Dobrý večer. Pre mňa je top moderátor Intibo pre jeho absolútne profesionálny prístup. Píše nám Ján. Odporúčam vám ho viac využiť. Ak je to možné, čo tak samostatná relácia o pubku sveta v Spojených štátoch. On sa tým zaoberá a určite by bol prínosom pre našich poslucháčov ako edukácia, akýsi objektívny popis diania. Tak, porozmýšľajte. On, ono je to na ňom, veď mal svoje okienko. Tak, tak. Takže on si de facto to okénko môže oživiť, keby chcel. On si to okienko sám zavrela, môže si ho kedykoľvek sám otvoriť, keby Tak. Ale je pravda, že naozaj je to zodpovedný človek, aj sa chystá, aj si pripravuješ. Ak Peter vie, koľko zvukom vždy príde pred reláciou, to nás pripravíte. pripraví. Ale vy ste si to normálne, ten skoro záver asi, ste si normálne dali, že hodnotenie moderátorov. taký, taký... My len reagujeme na to, čo ľudia píšu, že oni teraz píše aj Peťo z Bratislavy, zdravíme ťa, mali ste aj narodeniny, opäť to ubehlo, tak všetko najlepšie k 13. Rozoberte no. možno nejaké najlepšie uh, spomienky od dorá na času. Dosť. <laughs> Nech sa darí na zdravie. mišal daj nejakú spomienku peknú. Ja. ja no, iba. Na 13 rokov. <laughs> Ešte keď súpúčujem tú celú reláciu, že taký, taký, ja mám iba. Horšie, ale sú aj samozrejme, keď sme budovali napríklad štúdiu ešte na Kapitúskej dule, ako to vyzeralo, že som tam spal na zemi <laughs> medzi káblami, treba. No, mali Ktorú sme boli... aj relácie, kde chodil moderátor, už tu nemá tú svoju reláciu, aj to Techno mm, a spal no. tam v na zemi tiež mm -hmm. na koberci. To bol Jano Gašo. No, Ty si, ako si tie tie mena pamätáš? Akože normálne neskutočné. Ne, tak to si pamätám, že on tam... Meno kamaráta si zapamätáš na celý život. Ja na si pamätám. ale to sú také tie, akože z hora z toho tretieho poschodiačí, koľka toto bolo, sa išlo dole? Áno, na Vlastne tam, kým sa to vybudovalo nejako, dala sa tomu To bolo akože celkom milé, no. To bol taký ten rozvoj, že ako tomu určiť tu šáblonu, no šáblonu, asi zlé slovo, ale vieme, program, všetko, keď som chalanovi, teda chalanový, nor, aj norovi ukázal, že mixažný púl, že ako, prečo to má tak robiť, to, bolo, to, to bol boj, to si pamätáš Peťo, že... To bol furt boj, no? <laughs> aj s kamerami, stále sa montovali aj tam do akvária. no, no, no, okay. no, no. no, no. A podobne, prišla aj Marký zaraz, boli pánovi Mečiarovi, a Jojka a... tu bola. A on potom sa po relácii zdvihol a sadol do auta a nedali ani Meké na kameru. A čakali tam, a trpeli tam hlavne uh -huh. tie dve, tri hodiny, uh -huh. čo on vysiel o lebo boli v pre nich toxickom priestore. No, ale tam, my, sme ich kávu? my sme ich ešte aj kávičkou samozrejme boli priestore ale s kávičkou, no, dobre. Oni by nám neumožnili takto si prísť hosťa vyspovedať do ich... Ono, priestoru. ten klub mal svoje čaro, samozrejme... M -m, mal to svoje mal klusy, čarový, aj malo, minusy, nevno, ano. áno. Áno, áno. A boli aj úžasní ľudia, ktorí k nám chodili a len tak prišli si sadnúť. Samozrejme, a... Martin Harich, ten tam chodil si vybrnávať. to ten nemal problém prísť, aj sem... On bol vlastne jediný vo všetkých našich... Nie, jeden z tých, ktorí boli takmer vo všetkých, ešte Bratislava mu uniká. tam ešte <coughs> sme <ho> nemali. <coughs> Ale bola aj na, prvom, na tom štvrtom poschodí či treťom, ale ano. ja si myslím, že to bola aj jedenáste, keď sme museli pešo šlapať hore. <rý> a bola aj na prízemí, bola aj tu, tak mu už len tá Bratislava. No a potom, je... keď sa sme, z, sme sa stiahovali sem, tak takisto to boli, boli také, že ako čo urobiť, prerobiť, vymyslieť na tento priestor a podobne. No, akože... Ale miestnosť, táto štúdiova a to akvárium sú takmer, je takmer... Ale takmer totožné rozmerovo, lebo ten stôl máme stať pre nesení. Ano. Ano. Ja, ja vám na túto odpoviem tak nepriamo, lebo asi sa pýtal na, na nejakú najdábavnejšiu alebo akú, aký zážitok, aký sme mali. To ja si celkom nespomeniem, však je to 13 rokov a ja skúsim inak odpovedať, že na čo som ako keby najviac hrdý za tých 13 rokov, tak poviem, že to už nám nikto neodpára, že sme pred 13 rokmi prišli s modelom, na ktorý dnes nabehli všetci. To, je, to, to, že, to že dnes vznikajú rôzne ďalšie médiá, nech im je všetka česť a nech to robia najlepšie ako vedia. však médium, ktoré napríklad veľmi často zdieľame u nás na Facebooku a myslím, že to robia parádnej. Napríklad je napríklad portal Marker, ktorý ale tiež len okopíroval presne ten istý systém, ktorým sme prišli my. To bol prvý priekopník tohto celého systému, že nech si to platia čitatelia, nech si to platia diváci, nech si to platia poslucháči. Bol predsa pred 13 rokmi slobodný vysielač. Pred 13 rokmi sme prišli s neuveriteľnou myšlienkou, ktorá dnes je samozrejme už úplne inde. Ale posunul, to bolo? Ten svet sa posunul, ale vtedy to bolo nepredstaviteľné, že sme prišli s myšlienkou, počúvajte, že vznikne rádio a vy si ho budete buď dobrovoľne platiť. To, to, to je debata dnes budete si ho dobrovoľne platiť, ale že to neznamená, že musíte, nemusíte. Vy ho kľudne môžete počúvať aj bez toho, aby ste si to zaplatili. V tej dobe pred 13 roky, keď sme s tento konceptom prišli tak každý jeden človek, ktorý v tom mediálnom svete sa nejak hýbal, tak, tak, tak sa chytal sa za hlavu a povedal, že to nemôže fungovať, že to neexistuje. A to, to bol svet, Pamätaš to... si, keď to prvýkrát vznikla uh, platforma a myslím, že o dva roky na to, lebo videli, že to tu ide? tak uh, mainstream to použí. Áno, áno, áno. Ale tam bacha, tam si neprečítate článok, musíte si zaplatiť, ab aby ste tie te videli. Á, áno, to, to, to, že ako to už potom oni strzili, to strzí, už je ich vec, ale, ale to chcem odpovedať, že to, čo nám už nikto nikdy nezoberie a bude to pravda, ostane to pravdou, že za tých 13 rokov, keď teda dnes vysielame na pozadí práve nedávno teda toho 13. výročia, keďže sme začali vysielať Uh, 14. 14. januára, tak to je jeden, jeden fakt, že my sme prišli s konceptom, ktorý dnes všetci okopírovali a áno, doba sa posunula. O to nejde, že si to potrebujeme privlastňovať a, a vyvyšovať sa a, a, a si to pripomínať a ďakujte nám a klanete. O to nejde. Len keď sa pýtate na to, že na čo, čo, čo si spomíname ako takú milú vec, tak ja odpovedám, na čo si spomínam, ako na vec, na ktorú som hrdý, že Slobodný vysielač prišiel pred 13 rokmi s konceptom, ktorý je dnes absolútne zaužívaný, bežný, normálny. poznikali médiá, či už Kovačičova 365, alebo Marker, alebo, ja neviem, teraz môžeme menovať ďalšie médiá, ktoré vznikajú a automaticky nabiehajú na systém, podľa mňa ten najsprávnejší možný, keď nás chcete sledovať, tak si nás sami zaplatí. To... A, a už to, že to robia dobrovoľne, alebo to musíš zaplať. Napríklad marker funguje na tom, že ten článok si môžete prečítať aj bez zaplatenia. A to sa mi páči. Uh, ja neviem, 365-ka podľa mňa, ak ju chceš pozerať, musíš si to zaplať. Je, tam už je ten, ten princíp trošku sprznený, ale, ale tiež len týmto istým mm. štýlom išli. Čiže, čiže my sme odštartovali niečo, čo dnes funguje ako bežná prax a na to, to, to, to som hrdý že sa to uchytilo, že to funguje, že po 13 rokoch môžeme kľudne povedať, že áno, stále vysielame a tento koncept sa ujal. A áno, týmto konceptom sa iní inšpirovali. Samozrejme, že to nepriznajú, samozrejme, že vám nepovie nejaký kovačič, že, že tento koncept som odkúkal od vysielača alebo niekoho, Nez, jasné, že to nepovie. Ale pred 13 rokmi toto bola nepredstaviteľná vec. Pred 13 rokmi média fungovali len dva typy médií. Buď to bolo nejaké verejnoprávne médium, ktoré teda bol, platil štát, alebo to bolo nejaké komerčné médium, ktoré fungovalo buď z reklamy, alebo to malo nejakých, nejaké dotácie zo štátu, alebo niečo. Proste, Látem, nič, nič medzi tým neexistovalo. Slobodný vysielač bol prvý, ktorý prišiel s tým, že môže fungovať médium bez reklám, iba tak, že si ho budú dobrovoľne platiť poslucháči. V tej dobe nepredstaviteľná myšlienka, ktorá sa ujala. A boli, boli ešte také momenty, my keď sme sa rozbiehali, tak samozrejme kritika bola voči vtedajším najvyšším predstaviteľom a tými, kto bol vtedy, bol Smer. A hneď všetky médiá sa na nás zosypali ako sršne, že sme antisystémové médium. Aká je situácia dnes? Kto je najviac kritizovaný v štáte? Smer. Kto je pri moci? Smer. Nie sú médiá antisystémové teraz my sme mm. zostali antisystémovi. Žiaľ. To blato, ktoré na nás nahádzali, môžeme rajbať, koľko chceme, my už si blato budeme viesť zo so sebou navždy. To si niekto povedal. No dobre, devčatá a chlapci, uh, aj, my sa bude. aj my sa už budeme rúčiť ako bolo by ešte o čom, takže uh. k tomu sa môžeme vrátiť prípadne v ďalšej bilančke. Ďakujeme všetkým za tých 13 rokov podpory, či už boli s nami celý čas, alebo len pár mesiacov, týždňov, rokov a budú prichádzať určite aj ďalšie niepríliš potešiteľné udalosti, ale budeme sa snažiť, aby boli aj prevážené tým kladným. Lebo sme organizmus, ktorý sa vyvíja a niektorí ľudia naskakujú, niektorí vyskakujú, niektorých vysutíme sami, niektorí sa nanúdia sami. Tak ako v každom médiu znač budeme viac prichádzať s takými pozitívnymi a príjemnými informáciami a aj zaujímavými reláciami. A ďakujem dnes, že tu s nami boli Zdenko Honderka. Dobrú noc. Že tu s nami bol aj Slobodan. No, nie ten Miloševič, prosím ťa, a <laughs> tu a s nami... ak niečo, Ak by niečo Kamila Linka stále... Ano. Linka, linka aj kami. Mama Kamí. Stále uh... máš ten telefónik zapnutý. No, jasné, doma je teraz niečo momentálne. niečo technické, kedykoľvek volajte. Číslo Kamila Linky nájdete ano, na ľestranej Áno, keby niečo, tak aj samozrejme e-maily sa ku mne dostanú, to znamená, že keby bol nejaký problém, prepošle sa mi to a budem to riešiť. No, ja vám želám príjemnú dobrú noc. No a ja dúfam, šťastnú že šťastnú cestu ti želáme. Áno, ja idem tam, kde si tam na, na ďaleký západ. Luči sa s nami a večne s nami aj bude. Peťo Spíšiak ešte. Jo, Peter pekne. Spíšiak ešte? Ja, Peter Spišiak aj vám pekný večer. Áno, Peter Spišiak nám aj pekný večer. Luči sa aj Boris Koroni. Luči sa, sa aj Peter Kršiak. Teraz len také malé avízko na nedeľu, bude sa sice predtáčať v piatok, lebo host údajne už v tom čase spinka. S B Bidenom bude reláčiť. Ľubo <laughs> <laughs> Belák by mal byť hostom Eriky Vincov v nedeľu, ale budú predtáčať v piatok. Takže si vypočujeme Ľuba Beláka, bo mal nedávno 75. narodeniny, tak som mu zagratuloval. A je fajn, že si opäť nájde chvíľočku, aby prišiel niečo porozprávať, tak nám na záver zaspieva pesničku, ktorá má názov Pravda o pravde a napísal to naozaj zaujímavo. A zase pri Bilančke sa tešíme do počutia.